soon will be 30 years old eco de la vall arroba gmail.com eco de la vall arroba gmail.com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 puntorg l'eco de la I també per Internet a ràdio a tothom, amics i amigues, vaïns i veïnes de les Planes d'Hostoles, benvinguts a L'eco de la Vall. Diumenge 5 de desembre i 12 programa d'aquesta tercera temporada a la recta final del 2021. Com esteu? Com va tot? Com esteu passant aquest diumenge de pont? Com com va la tranquil·litat o no tranquil·litat per aquí, per la vall d'Hostoles, Potser també ens escolteu des de Sant Feliu de Pallarols, des de Mer, la vall de Cogolls. Avui, fa 15 dies, vam estar parlant del riu Gurn, de Sant Privat d'Envas, a la vall d'Envas, amb la Mireia Jiménez, del Centre per la Sostenibilitat Territorial, i avui parlarem del riu Bruxent, el nostre tresor a la vall d'Hostoles. I per parlar del riu brugent tenim una entrevista amb la Ibet Casadevà i Cofí que és responsable de comunicació i de projectes d'espais naturals de la Fundació EMIS, una entitat sense ànim de lucre d'estudi i conservació del patrimoni natural i cultural i que té la seva seu a Riu d'Arenes a la comarca veïna de la Selva A la segona hora del programa escoltarem un fragment de la presentació del dossier Emergència publicat pel diari Crític, un mitjà especialitzat en periodisme d'investigació. És una presentació i un debat en què es plantegen si podrem evitar el col·lapse degut a aquesta crisi ecològica. Un debat que està moderat per la periodista Laura Aznar i que té la participació de l'antropòleg climàtic Emilio Santiago Muño i també la participació de la sociòloga i activista Yolanda Fresnillos i el geògraf i divulgador experto en energia i transició energètica Sergi Salabí. Així és que sense més preàmbuls comencem aquest 12è programa de l'Eco de la Vall... Gràcies per acompanyar-me. Gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Des de Riu Brogen Bruxelles... L'aigua va vinguent Fem petites borgues i remolins L'aigua va vinguent Des del riu Bruixent L'aigua va vinguent Fem petites borgues i remolins L'aigua va vinguent Cantant amb alegria i també plorant Les meves tristeses S han anat marxant I la terra està de festa Cantant amb alegria i també plorant Les meves tristeses S han anat marxant I la terra està de festa El riu Brujent és un riu que neix a la vessant est de la Serra del Corp i transcorre pels municipis de Sant Feliu de Pallarols i les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa. Just després del pastoral s'uneix al riu Ter, convertint-se en un dels seus principals afluents. Aquest riu presenta encara un bon estat dels hàbitats naturals i conté molta biodiversitat. Això fa que tingui la figura de Zona Especial de Conservació dins la xarxa Natura 2000 i que formi part des del 1985 de la xarxa d'Espais Naturals Protegits de Catalunya. Cantant amb valeria i també plorant les meves tristesses han anat marxant i la terra està de festa la fauna i la flora del riu Brugent es veu molt afectada quan hi ha massa afluència de visitants. Per conservar la remarcable riquesa biològica d'aquest espai, és necessari que regulem quins usos en podem fer. Per això, els ajuntaments de les Planes d'Hostoles i de Sant Feliu de Pallarols, juntament amb la Fundació EMIS, estan treballant en un model sostenible a nivell ambiental, social i econòmic que permeti la conservació d'aquest espai d'alt valor natural, tot equilibrant-ho amb la qualitat de vida dels habitants dels municipis. Això està escrit al web espai del espaiprotegitdelbrugent.cat i avui, a l'Eco de la Vall, tenim amb nosaltres l'Aibet Casadevall Cofí, que és responsable del grup de comunicació i dels projectes d'ús públic d'espais naturals de la Fundació HEMIS. Benvinguda, Ibet. Hola, moltes gràcies. Vols dir-nos breument què és la Fundació HEMIS? Doncs la Fundació HEMIS és una entitat ambiental sense ànim de lucre que es dedica a la conservació de la natura, però concretament ens dediquem a la conservació de les zones humides. Principalment la Fundació HEMIS va començar protegint la HEMIS orbicularis, que és la tortuga d'estany, que està en perill... Doncs, a Catalunya, però llavors hem anat extenent doncs, a, el seu hàbitat, que són això, les zones humides, llacs, rius, a, gorcs, basses, etcètera. Mm -hmm. I principalment esteu treballant amb tres espais naturals diferents, oi? A més a més del riu Bruxent? Clar, nosaltres a, la nostra zona principal d'actuació va començar sent la, la comarca de la selva, que aquí tenim alguns projectes com són l'estany de sils, o també fem suport a l'espai natural protegit del volcà de la Crosa, i llavors vam ampliar doncs, a les Planes d'Ustoles quan se'ns va demanar fer un estudi de medi natural del municipi, i aquest estiu també hem treballat amb l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa amb el, el cap de Sabernes. A l'Alta Garrotxa, dius? Sí. Molt bé, molt bé. Bueno, aneu, aneu ampliant una mica, no?, els diferents espais? Sí, exactament. Molt bé. Um, com va sorgir la col·laboració entre l'Ajuntament de les Planes i la Fundació EMIS? És un... És una sol·licitud que us fan des de l'Ajuntament? És una proposta que vosaltres feu a l'Ajuntament? Això, al 2017, doncs es va veure que hi havia aquest problema de sobrefreqüentació aquí als Gorgs de les Planes d'Hostoles i el que en el seu moment era el director, Marc Vilaur, va concertar una, una reunió amb, amb l'alcalde de les planes i van, van parlar doncs, que hi havia una problemàtica que, que compartien no? des dels dos punts de vista, tant de l'Ajuntament com des de Fundació Emis, i es va començar a treballar conjuntament des de llavors. Molt bé. Um, Deixem recordar que des de l'estiu del 2020 uh, s'accedeix als gors del riu Brugent a través d'un tiquet amb reserva prèvia que atorga el dret d'accés a tot l'espai natural protegit del Brugent i aquest aforament limitat és de 300 persones per dia a tot l'espai natural, amb... quan parlem d'aquest espai natural no és només el riu, oi? Són altres zones. Exactament. Això sí que el 2020 es va començar amb aquest tiquet de dia només per l'espai de, de les Planes d'Hostoles, que en aquell moment l'aforament era de 200 persones, i després d'aquest any s'han afegit a nivell de gestió de conca, que és el primer espai de, de Catalunya que es gestiona d'aquesta manera, amb Sant Feliu de Pallarols, perquè es va veure que hi havia aquest traspàs de pressions. Llavors l'aforament s'amplia perquè s'afegeixen els tres gorgs de, de Sant Feliu de Pallarols, i llavors parlem de la totalitat del riu i de les seves àrees d'influència, és a dir, no només la zona d'aigua, sinó també el bosc de ribera, que és el que està doncs, en aquesta àrea de, de la llera del riu. Clar, perquè, per exemple, tenim el Molí dels Morrís, que està a la Riera de Cogolls, que no és el riu, i, per tant, s'ampleia aquesta zona de, de pressió turística, diguéssim. Exactament, la Riera de Cogolls és un és àrea d'influència de l'espai natural protegit en sí si, que és el riu Bruxent. I creus que que, que és suficient aquesta mesura per poder conservar l'ecosistema fluvial del Bruxent? Aquest aforament limitat és suficient o hi ha altres tasques que també esteu fent? Clar, en aquest sentit, el projecte intenta ser integral, és a dir, no només limitar l'aforament uh, com a mesura de gestió, sinó que l'emplaçament d'informadors ambientals al uh, sobreterreny, doncs el que pretén és que les persones que visiten l'espai no només hi hagi un límit de persones que hi poden accedir, sinó que les persones que hi accedeixin tinguin el màxim d'informació possible com per poder fer una visita responsable, tant amb els habitants de les Planes d'Hostoles com amb la natura que estem visitant. Llavors, hi ha altres mesures, també com hem estat fent a la pàgina web, que has llegit aquest, aquest text al principi, on hi ha moltíssima informació perquè la gent planifiqui la seva visita abans de venir i entengui que és un espai natural protegit i que això doncs, té unes conseqüències a l'hora de visitar-lo no? i de la manera en com hem d'anar eh, tots plegats a la natura. Molt bé. Després parlarem de quins són eh, aquests animals, quina és la fauna i també la flora que que hi ha en aquesta zona del riu Brugent. Però abans, deixem preguntar-te també breument, eh, només per fer-nos una idea de, de quines són les dinàmiques a nivell de conservació que hi ha ara mateix, perquè entenc que això és a, els serveis que vosaltres oferiu Eh, és una subcontractació que fa l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles, juntament amb el de Sant Feliu de Pallarols també, perquè vosaltres doncs, feu aquest servei, no? I entenc que seria difícil que des de l'Ajuntament doncs, es pogués fer una feina tan especialitzada, no? Perquè potser doncs, no, no hi ha biòlegs que, que estiguin a, a l'Ajuntament, al Consistori, amb, amb aquesta capacitat, o perquè no poden dedicar-hi el temps que requereix, no? M'imagino um, que en molts regidors, doncs, uh, la majoria, treballant amb altres feines i, per tant, fan una dedicació als plens i, i, i amb el temps que poden, no? però no és una dedicació uh, professional com la, com la que feu vosaltres. A nosaltres a Fundació EMI tenim l'equip de conservació format per, per biòlogues i ambientòlogues i, clar, aquesta feina tan específica en ajuntaments tan petits és molt difícil que puguin tenir un tècnic de medi ambient o de medi natural que es dediqui exclusivament a això, no? Llavors, nosaltres des de Fundació EMI sempre ens hem ofert com a, entre moltes cometes, com a tècnics de medi natural o tècnics de medi ambient dels ajuntaments que no, que no, puguin, que no puguin assumir, no? I aquest és el cas de les Planes d'Hostoles i de Sant Feliu de Pallarols i d'altres ajuntaments amb els que treballem. Molt bé. Um, digue'm quina és l'última vegada que vas estar al riu Bruxent o, o a l'espai natural del riu Bruxent. Doncs deu fer una setmana o dues, com a molt, sí. Molt bé. I, i què, què vas fer? Quina tasca fèieu? Doncs ara el que estem fent és repensar una mica la senyalització de l'espai perquè s'ha vist doncs, que ha, bueno, que potser es podria acabar de, de treballar ja que s'ha afegit Sant Feliu de Pallorols aquest any en aquest espai natural protegit del Brugent, doncs senyalitzar una ruta que tingui una coherència no, en, el, en els dos municipis i que la persona que vingui a visitar doncs, ho tingui molt clar, perquè una de les tasques que fem és senyalitzar bé que hi ha gent que, que diu és que això és promoció, no, el que fem és senyalitzar bé les rutes que passen per espais que no són tan vulnerables com altres, perquè així la gent no obri més camins, més senders alternatius, que això tindria un impacte i una erosió important. Llavors, el que intentem és que tothom passi per allà mateix i perquè això passi intentem senyalitzar el, el millor possible les rutes i ara estem fent un treball de, de revisió d'aquestes perquè de cara a, a l'any que ve, doncs, quan hi torni a haver aquesta època que diem de sobrefreqüentació, doncs, que estigui tot ben senyalitzat. Molt bé. Potser per això em... vaig veure que havia desaparegut un, un panell eh, al costat del cementiri. Pot ser que, el, que aquest l'hagheu tret per, el, per algun motiu de senyalització, precisament? O, o el panell del costat del cementiri s'havia de reemplaçar. No sé si pot ser que de moment l'hagin tret i encara no s'hagi reco·locat. Molt bé, molt bé. Això pot ser. T'ho dic perquè és, és un canvi habitual que faig quan, quan passeixo el, el meu amic de quatre potes. Quan fem la, la passejadeta, doncs sempre passem per allà i, i de repente vaig veure que, el, que havia desaparegut aquest plafó o aquest panell. Um, és una cosa molt important senyalitzar bé, eh, els espais quan hi ha afluències de, de gent tan grans, no? per, perquè la gent doncs, eh, no trepitgi el que no ha de trepitjar, però, clar, al final també acaben eh, museïtzant-se d'alguna manera, no l'espai natural, que jo imagino que és, que és inevitable, això, i, i és, diguéssim, el mal menor, no?, I un, i un espai museïtzat no té per què ser negatiu. Però, clar, la gent que busca la natura salvatge, doncs, eh, hi, ha, hi ha amb tots aquests elements no només de, de massificació, sinó també de museïtzació o senyalització, doncs, a, acaba doncs, convertint-se en, en una altra cosa, no? però com dir que és, és pel bé de, de l'espai i de la biodiversitat. Clar, evidentment nosaltres no volem un espai tot ple d'elements, no? que com dius tu el, el desnaturalitzin o el museïtzin, no, no, no és el que volem. Tot i això, sí que és veritat que si no posem informació sobre terreny és molt complicat que les persones que el visitin sàpiguen quina és la manera de visitar-lo, no? I això, l'exemple és, doncs, abans de, del 2018 o del 2017, quines les actituds que s'havien vist de la gent o, o, o de, sí, d'un perfil de visitant, no?, que potser fe, utilitzava més el riu com una zona recreativa per anar-hi a fer un pícnic o per passar-hi el dia i banyar-se i portar flotadors, clar, tot això perquè per la gent deixi de tenir, depèn de quins usos, doncs hem de fer una, una sèrie d'accions i una d'elles és escenalitzar. També és veritat que des de Fundació Emis pensem que estem vivint un clar canvi de paradigma del tipus de visitant que va als espais naturals, sobretot després de la Covid, i hem de tenir clar doncs, que ara, més que mai, hem de donar informació a aquestes persones que estan visitant la natura que no hi estaven acostumades, no? que estan ara redescobrint la natura, retrobant-se amb ella, i hem de posar totes doncs, un esforç perquè es la màxima informació possible i després, quan arribem a un moment en què doncs, tothom qui visiti l'espai el visiti de manera respectuosa, sapiguent les bones pràctiques i la normativa que s'ha de seguir, per conservar-lo, doncs llavors potser arribarà un dia que podrem començar a retirar cartelleria del terreny, però mentrestant nosaltres creiem que la responsabilitat com a entitat que ens dediquem a la conservació de la natura és donar el màxim d'informació possible sempre evitant això, que no es converteixi en un espai eh, que tingui moltíssims elements i que perilli la, la seva naturalització això ho evitem sempre que podem mm, Molt bé i quin, quin diries que és el principal valor que té? De fauna, per exemple, o de flora? Quins exemples podríem posar per, perquè qui no ho sàpiga doncs, es faci una idea d'això, d'aquests valors naturals que, que hem de protegir i que li donen doncs, aquesta singularitat al riu Clar, el Brugent? Clar, al Brugent, quan vam fer el primer estudiament natural i al llarg dels seguiments que hem anat fent en aquest espai, doncs hem anat veient que a nivell de fauna és un lloc molt singular, hi ha espècies que nosaltres anominem, anomenem bioindicadors, que el que vol dir és que indiquen un bon estat de la qualitat d'aquell espai. I tenim moltes espècies molt interessants en el riu Brugent, per exemple, trobem el, el blauet, no? que és un ocell molt interessant, llavors hi ha altres com eh, la lludriga o la salamandra, que són espècies que estan gairebé amenaçades i que s'han de protegir i també el que trobem és l'anguila o el cranc de riu de potes blanques, que són espècies que estan en perill d'extinció. Llavors, el brugent és singular perquè allotja moltíssima biodiversitat i alhora és un espai molt vulnerable perquè té aquestes espècies que estan en perill crític d'extinció i que la nostra responsabilitat és cuidar-les perquè no s'acabin extingint aquí al nostre territori. I llavors el brugent el que té també és uh, una qualitat de, de bosc de ribera molt interessant, que, per exemple, hi trobem verns, mercòlics vermells o lliris d'hivern, que són espècies molt, molt interessants. Molt bé. Um, fins i tot... Ai, ara se m'ha anat, el... anat el nom d'aquestes de... flors tan... tan especials. Ai, ai, ai. El mercòlic vermell? El lliris d'hivern? No, les... Bé, bueno, ja, ja t'ho diré. És com que són molt exòtiques, però que també en tenim aquí. Que són molt exòtiques? Aquesta, totes, totes les espècies que he comentat és autòcton, tot el que he dit. Bueno, quan et dic exòtica vull dir que, que, que és exòtica perquè està tot el món, eh? Mm. Vale, però llavors no seria el terme exòtica perquè si és d'aquí és autòctona, que estia, que la seva distribució també sigui a Europa o a altres llocs no vol dir que no sigui autòctona, ho dic per això, eh? Que... Correcte, correcte. Vale, vale. Però on fa ràbia no, no trobar-ho. Les orquídies, no? ara. Les orquídies, orquídies... És que aquí n'hi ha, d'orquídies, aquí... Sí, de fet, em diu la meva companya que trobem set espècies diferents d'orquídies, el brugent. D'acord. Anem a recordar aquestes espècies que has dit, el blauet, la llúdria, la salamandra, l'anguila i el cranc en perí d'extinció, aquests dos últims, però també trobem ànecs, no?, per exemple, o granotes, que són potser més comuns i, i fàcils de veure...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 concrets de, de cada... No? Si féssim seguiments d'amfibis, de micromamífers, de, segur que trobaríem moltíssimes espècies que moltes més de les que jo heu mencionat, evidentment. Mm. I les amenaces principals quines serien? Perquè, eh, per exemple, vaig veure una notícia que parlava de, del visó americà que s'havia trobat a, a Sant Feliu de Pallarols. I, clar, el, el visó americà, diguéssim que...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 vam fer un reportatge sobre la depuradora d'aigües que hi ha eh, als afores de les Planes d'Hostoles i que, d'alguna manera, doncs, depura, valgui la redundància, depura el, tot el que són les aigües residuals eh, urbanes, no? és a dir, tot el que eh, pot contaminar el riu, doncs, abans de, de ser llançat a, directament. Uh, doncs uh, es depura perquè doncs, no tingui un impacte al mínim possible, no? Sí. Però, clar, això són coses que no es fan a tot arreu i que, en tot cas, són, són bastants recents, no? I cada vegada hi ha més depuradores a, a Catalunya i, per tant, cada vegada hi ha més consciència de, de que s'ha de, de fer aquest tractament. Però potser també, ho, per, per donar li un, un enfocament diferent, ja que ja en vam parlar en aquell programa potser hauríem de també plantejar evitar, no? evitar aquests residus és a dir, no, no produir-los perquè molts cops es parla de, del consum o de l'ús que en fem però si, si el poguéssim evitar doncs, eliminaríem molts residus ja d'entrada Sí, sí, totalment bueno, ara, clàssic que segurament si volem començar a canviar les coses no, en aquest nou paradigma d'emergència climàtica doncs, com a societat un dels exercicis que hem de fer és pensar en reduir els, els residus no? abans que, que, a veure quina gestió fem, un cop ja, ja els hem produït. Sí, sí, totalment d'acord. Um, fem un, un salt, remuntem aquests salts d'aigua, riu amunt, fins a la vall del Cor, perquè ara m'he quedat uh, així com una mica en xoc, perquè jo pensava que el riu Bruxent naixia a les fonts de, de, de Sant Feliu de Pallarols. I a la web de l'espai del riu Brugent, de l'espai natural del riu Brugent, dieu que és a, a la serra del Corp. Això, quan vam començar a treballar amb el riu Bruxent, vam fer una recerca bibliogràfica de documentació de llibres de, de diferents uh, documents i, i, vam, i ho vam trobar, sí, sí. Vale, vale. Bueno, hauré d'anar-ho a investigar, eh, perquè estava, estava convençudíssim que que el, el, el coi d'Uria, que es diu al eh, coi sacabra eh, a, la, a la part de muntanya de Sant Feliu de Pallarous, per entendre'ns hi ha la font grossa i uns torrents que són realment molt, molt grans i que porten molta aigua i, i tenia aquesta idea equivocada així és que tenim nous territoris per explorar i potser també seria una manera doncs, de, de distribuir tota aquesta gent, no? sense fer cap crida al turisme per aquestes zones, però que, que això de concentrar tothom a, a les Planes d'Hostoles, potser doncs, tampoc cali i es poden trobar altres indrets que, que no desbatllarem, però que, que la gent també podria descobrir per, per si mateixa. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. En tot cas... Per continuar posant valor aquest espai natural, també tenim les, les vies verdes i volia preguntar-te com, com afecta això o quina relació hi ha entre les vies verdes i aquest espai natural perquè la, les vies verdes, que és l'antic carlet del tren de, de Girona-Ulaut, convertit en, en un espai de, de trànsit per les bicicletes i per les persones que puguin anar doncs, caminant, també travessa la Vall d'Ostoles i, per tant, també aquests espais naturals. Quina, quina relació veieu que, que s'està donant? Home, evidentment, clar, la via verda és en, en, dues, en dues línies, diria jo. Una és um, que, evidentment, doncs, fa que molta, molta més gent conegui aquest espai perquè el fet de fer la via verda, que són vies que estan senyalitzades i així, doncs, per exemple, els, els corcs de Sant Palau de Pallaró els mateixos, doncs tu els pots veure des de la via verda no? i això fa que doncs ho fa singular, però a l'hora, doncs, més difícil d'amagar, no?, allò que hi ha gent que diu, ostres, és que abans i anàvem i estàvem sols i ara hi va tothom, però, clar, això, si algú se de que hi ha gorcs allà i ve, simplement ha de fer la via verda i no, no hi ha gaire més dificultat a l'hora de, de veure'ls. Ara bé, l'altre vessant també és, doncs, un, una via on passejar-hi, doncs, no, no, pot, no suposa gaire problema a nivell d'impacte ambiental, no? No, si, no com si obríssim camions, camins nous, aquestes vies ja existeixen i, i, són, els, i són els itineraris que intentem doncs, sempre que passin per aquestes vies que ja, que ja estan creades i que alhora això també dificulta l'accés amb cotxes a l'espai natural no? dins del riu, que això també és bastant interessant perquè eh, fins i tot en el, en el seu moment quan es va treure l'aparcament la, que la gent de manera informal utilitzaven allà per accedir al Gorc de Santa Margarida, per exemple, no? un cop eliminem doncs, aquests aparcaments a prop del riu i els posem més lluny i llavors la gent ha d'accedir des de la Via Verda i llavors un tros de sender, doncs això també fa que menys gent accedeixi tan a prop no? i això també dificulta una mica que hi hagi aquesta acumulació de persones al riu. Molt bé. Ara us seguirem comentant això, però si seguim um, parlant de la, de la feina que feu a Fundació Emis i mirem la pàgina web Espai Protegit del Brugent, .cat, espai protegit del brugent.cat, podem veure que el, el projecte té quatre pilars de gestió d'aquest espai natural, que són conservació, transparència, participació ciutadana i custòdia. Digue'ns què vol dir això de la custòdia? Quin, què significa la custòdia? La custòdia fluvial, o la custòdia en general, el que pretén és poder eh, tenir doncs, una gestió del, del riu molt conscient i des de perspectives de diferents administracions. Des de Fundació Emis treballem amb la custòdia del territori gairebé des del nostre naixement, des de l'any 1989, i el que fem doncs, és assessorar eh, gestors mm, propietaris de terrenys on és interessant fer aquesta conservació de la natura per fer-la al màxim de bé possible. Llavors, també es va implementar el tema de la custòdia fluvial, des de l'Agència Catalana de l'Aigua, que com bé sabeu doncs el, tot el domini públic hidràulic eh, depèn de l'Agència Catalana de l'Aigua, i llavors la Custòdia Fluvial el que fa és fer un conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'òrgan que demana tenir-ne doncs un, una gestió activa. No? En aquest cas eh, s'ha firmat, si no m'equivoco, aquest setembre, entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallarols i el de les Pades d'Ostoles i l'Agència Catalana de l'Aigua un conveni de Custòdia Fluvial que el que fa és doncs poder tenir una mica més de llibertat a l'hora de fer gestió per conservar aquest espai per part dels ajuntaments. Llavors el que fem és, Fundació EMI, fem aquest assessorament en aquests ajuntaments per fer accions de conservació i els ajuntaments tenen aquest conveni de custòdia fluvial per poder tenir una, una part de gestió més activa al riu Bruxent. Entesos. I per tant... Eh... Diré una cosa òbvia, però potser no. hi ha algú que, que ho ha pensat o, o algú que no ho ha pensat. Podem trobar custòdies públiques i privades per entendre'ns? Exactament. En aquest cas seria una, una custòdia pública, una gestió pública? Això seria una custòdia pública, exactament. Es fa a través de Fundació Emis i de l'ACA, però... No. Perdona? Que no es fa a través de Fundació Emis. La custòdia fluvial la tenen els ajuntaments amb l'Agència Catalana de l'Aigua. D'acord, val... I vosaltres assessoreu, en tot cas? Exacte, nosaltres assessorem eh, els ajuntaments i en aquest conveni de custòdia, doncs, evidentment nosaltres, els convenis de custòdia funcionen amb un, amb un pla d'acció a quatre anys vista, que el que es fa són llistar les accions de conservació que, que els ajuntaments tenen intencions de fer en, en aquest espai natural protegit. Llavors, des de Fundació d'EMIS hem assessorat els ajuntaments en quines accions per seguir conservant el riu es podrien seguir fent al llarg d'aquests quatre anys. Molt bé. I a més a més, tot això, precisament, com que té la, la participació eh, directa de, de l'Ajuntament, doncs, doncs permet que, que hi hagi un, una gestió transparent i que es pugui doncs, compartir quina és aquesta gestió i quins són els avenços que es fan, oi? Uh -huh. Molt bé. L'altre aspecte, ja dèiem que són quatre, conservació, transparència... Custòdia i participació ciutadana. I aquest, aquest últim, participació ciutadana, també és molt important perquè la gent doncs, prengui consciència, com dèiem abans, de, dels valors que té aquest espai natural i se'l se faci seu també, no? Exactament. Sí, nosaltres aquí a les Planes d'Ustoles ja vam fer un, un, un procés participatiu a finals de l'any 2020, si no m'equivoco. Sí, setembre de 2020, diria. I, i va ser clar doncs que aquests projectes sense el consens del territori no no tiren endavant. Llavors, aquell va ser el primer procés participatiu que es va fer en fer aquesta nova gestió, aquesta nova perspectiva de limitació de l'aforament just després de la pandèmia, de la, bueno, després de la pandèmia, no, després del desconfinament de la, la pandèmia de la Covid. I llavors també s'està preparant un segon procés participatiu també amb les veïnes i veïns de Sant Feliu de Pallarols de cara l'any que ve per seguir incloent a, a la societat immediata d'aquests dos municipis en la gestió del riu Brugent. Mm -hmm. um, personalment, quina valoració fas tu en comparació, doncs, no sé, per exemple, em deies que a Sadernes també esteu fent una, un projecte de conservació. Quin, quines característiques, diries, que, que són compartides i, i què es pot aprendre d'una altra d'un i projecte, per, per poder-ho millorar. Um, vale. Perquè a Salernes ens pot recordar que... Diguem, diguem. Ens pot recordar que esteu fent a Salernes? Sí, nosaltres el, també a finals de 2020, quan vam veure que hi havia una bona, un bon munt de municipis que estaven patint les mateixes presions que el riu Brugent, vam estar en converses amb la Diputació de Girona i es, ens van demanar si podríem fer un model de gestió o d'anàlisis d'aquesta gestió sistematitzat que es pugui replicar en altres municipis que pateixin la mateixa problemàtica que les planes d'hostoles o que cedernes. I el que vam fer va ser agafar cedernes com a espai pilot i llavors s'ha creat aquest model, que de fet ara ja està públic, es pot trobar a la pàgina web de la Diputació de Girona, d'anàlisi sistematitzat d'espais de gorgs amb sobrefreqüentació. Llavors, sí que podríem dir que les planes d'hostoles és d'on veu aquest model, no? la primera experiència que com a Fundació EMIS vam tenir en gestió d'un espai sobrefreqüentat, llavors sí que el model ha, ha anat avançant perquè s'ha fet servir aquest Cedernes com a espai pilot, llavors sí que jo diria que Cedernes doncs, té aquesta part més sistematitzada que amb les planes d'hostoles doncs, sí que mm, sort i gràcies a la valentia de l'alcalde doncs, que va començar a tirar endavant aquest projecte i va ser com qui diríem el, el pioner en buscar solucions que no ningú encara s'havia plantejat, Llavors, potser aquí a les Planes d'Hostoles vau va patir més doncs, aquesta primera part de provar diferents coses per veure quines solucions funcionaven millor i, en canvi, a altres espais com Cedernes, doncs, ja bevíem d'aquesta experiència i ha sigut ja més anar a sistematitzar el model per poder-lo replicar. Això potser seria el que Cedernes eh, ha tingut la sort que el precedís les Planes d'Hostoles. I pel que fa a la inversa, doncs a les plans d'hostola sí que pensem que s'ha anat aquest punt més enllà, no? d'intentar doncs, monitoritzar una mica el comportament del visitant. Aquesta vegada que hem implantat doncs, aquest tiquet de dia, que el que podem també saber és doncs, a quins gorcs va més la gent que d'altres, quantes tones estan a l'espai, uh, si quins són els que pateixen una mica més de, de pressió que la resta. Doncs ara tenim una, una, no? com unes dades Mol concretes d'aquest estiu que això fan que haguem anat un pas més enllà també. Jo penso que totes les experiències són, són bones i més en aquest això, en aquest canvi de paradigma que comentava de canvi de, de tipus de visitant que es troben aquests espais i que nosaltres, com un ja udiem, ja no tenim fórmula màgica per resoldre això, però sí que creiem que estem anant per bon camí per la gestió de tots aquests espais que estan patint aquest tipus de pressions. Molt bé. Um, ara intentava recordar quin és el riu um, que va per aquí, per Cedernes. Ens ho pots recordar perquè saps? El riu Llierca. Ah, això mateix, el riu Llierca. Mol bé. Que té el, el famós pont d'Allerca. Això mateix. Um, estava pensant, uh, ens va molt bé que, que ens facis aquestes comparacions per veure una mica doncs, en quin moment està no? aquest procés, que, com deies abans, doncs, ja ve de d' d'altres activitats que he fet vosaltres doncs, fa, fa més de 20 anys, però que, que tot just doncs, fa dos anys que, que això està en marxa, no pràcticament aquí a les Planes d'Hostoles. hi ha i una cosa que, que no vull oblidar-me ni, ni deixar de, de mencionar i que són els veïns i les veïnes o, o la pagesia no? o els agricultors o els ramaders que en queden poquets, en queden poquets aquí a la Vall d'Hostoles, al, al municipi de les Planes d'Hostoles, però que encara n'hi han, i que també doncs ha de tenir un, un equilibri amb, amb aquesta protecció dels espais naturals. No? En aquest sentit, teniu comunicació directa amb la pagesia o la gent que treballa i viu de la Terra eh, en relació a, a aquests projectes de protecció que porteu endavant? Teniu eh, comunicació amb ells? Us comenten com ho veuen? Clar, com et deia abans, nosaltres sí que vam fer aquest, aquest procés participatiu que vam, que vam convocar a finals de l'any passat. No recordo que hi hagués cap agricultor. Té de dir també que, en aquest sentit, com que érem, vam passar-hi 30 o 40 persones pel procés participatiu, potser la memòria em falla a mi. Però diria que no, els, els, dels cavalls sí... Però, en tot cas, amb relació directa-directa, qui n han tingut més i en tenen més i també pensem que té més sentit són els informadors ambientals que estan a terreny. Això, la persona que ha estat coordinant fins ara i aquest estiu que s'han afegit Sant Feliu de Pallarols, han fet una feina boníssima a l'hora de parlar amb la gent que tenia inquietuds sobre terreny, que això és, el, és, creiem, el més important. Vull dir, al final, nosaltres, com a Fundació EMIS, la nostra tasca és, és aquesta, no? és com compatibilitzar l'ús públic amb la conservació de l'espai i fem els, els processos aquests de participació ciutadana perquè la gent del territori pugui donar la seva opinió sobre la gestió que s'està fent. Ara bé, tot allò que tingui a veure, més en, més a, tingui a veure amb, la, amb el consens comunitari, més enllà de tot el que sigui el riu Brujent en si, no? la gestió d'aquesta sobrefreqüentació doncs això se n'han encarregat aquestes persones, els informadors ambientals que estan allà i que han tingut contacte molt estret sempre amb tots els veïns i veïnes i propietaris i agricultors i, i tota la gent que s'ha apropat al eh, punt d'informació de les pagues d'ostoles. Mm -hmm. Molt bé. I només per mencionar-ho també, que, que és un altre col·lectiu que aquí el programa... Doncs... Eh, potser no, no en parlem prou, mm, doncs seria el sector industrial, no?, perquè, clar, també té una relació molt directa amb el riu, A nivell històric, per descomptat, no?, amb tota la indústria de la revolució industrial que va significar, doncs, les màquines de vapor i també l'energia que donaven els rius, eh, doncs van instal·lar-se moltes indústries, tèxtils, però d'altres tipus, eh, com coneixem, no?, i ara, evidentment, doncs, estan desaparegudes, eh, eh. perquè això ha canviat. Som a la, a la quarta revolució industrial, a la, la digitalització, però aquí a la Garrotxa encara hi ha molta indústria mecànica i, i aquí a les Planes doncs, també és un, és un sector que, que hauríem de també donar veu aquí al programa i a, aprofito doncs, per, per fer aquest comentari, perquè sóc conscient de que, de que hauríem de, de dedicar-hi més temps per perquè puguin doncs, expressar les seves opinions i, i també comentar-nos com estan visquent tota, tota aquesta transformació, no? aquesta gran transició eh, i amb l'emergència climàtica, com, com bé has comentat tu un, un parell de vegades eh, en, en aquesta conversa i precisament et volia preguntar això, com, com esteu veient aquesta emergència climàtica que en realitat és una conseqüència de la crisi ecològica, com està afectant això a, a l'espai natural del riu Bruxent. Nosaltres tant de bo tinguéssim els recursos eh, per poder fer una anàlisi exhaustiu de com afecta l'emergència climàtica en tots els sentits a l'espai de, del Bruxent. Això tant de bo ho tinguéssim. Nosaltres sí que ja et el que hem fet sobretot és fer uh, una mica de, de seguiment del que, del que implica doncs, la sobrefreqüentació i des de que ho estem gestionant. I el que sí que podem dir que són dades que tenim, perquè és el que nosaltres hem estudiat, és que l'estat de conservació de, del riu Brujent, en època de freqüentació i abans de l'època de freqüentació, uh, té, un, té un molt bon estat de conservació. O sigui, aquest estiu hem estat fent monitorejos des del març fins al setembre, i hem vist que l'estat de conservació de l'espai es manté i això és una molt bona notícia perquè veiem que, doncs, que aquesta gestió que hi hem estat fent doncs, està tenint uns bons resultats i que la compatibilització dels públic i de, i de la conservació de la natura és possible. A nivell d'emergència climàtica, doncs, evidentment que tota acció antròpica té un efecte, a totes les activitats que es fan a prop de l'espai en la seva era d'influència tenen un efecte i això cada cop més haurem de ser més conscients tots i totes en les nostres activitats doncs, com podem anar canviant les pràctiques perquè siguin el mínim nocives possibles per per aquests espais evidentment Molt bé, i per anar acabant eh, recordo que en, eh, estem parlant amb l'Aibet Casadevà i Cofí, que és responsable de l'equip de comunicació i dels projectes d'ús públic des naturals de la Fundació Emis, doncs deixem preguntar-te també per l'informe, ara que parlàvem de feies si ja aquesta valoració positiva, doncs malauradament tenim un informe que és Estat Natura 2020, que es va presentar l'any passat i que ens parlava d'una pèrdua de població d'un 25% de mitjana, no? En uns casos era del 70, en altres podria ser inferior al 25%. Però uh, aquesta davallada de la població de fauna i també d'altres espècies vegetals, doncs, és preocupant, no en general, a nivell de, de Catalunya, uh, però també doncs, a, a nivell de la península ibèrica i, i, i planetari. Sí, sí, realment és preocupant. De fet, el que et comentava, evidentment, és l'anàlisi que fem nosaltres del Brugent en específic és contextual, no? és en base a, a, a la, al punt de partida del Brugent, que això no vol dir que a nivell global no tinguem uns números com comentes de l'informe de l'estat de, de la natura de Catalunya, doncs eh, és, és preocupant i per això creiem que posar consciència i més en, en això que en el tema de la sobrefreqüentació, no? que és una cosa que és responsable de tots i de totes, desestacionalitzar els llocs que es troben freqüentats en unes èpoques molt concretes i canviar els usos de com anem a la natura, creiem que és una cosa que està molt a l'abast de tothom i que no és complicada d'exercir. De, Llavors sí que, aprofitant doncs, aquesta conversa que tenim, demanem a, a la gent que pugui escoltar aquest programa doncs, que, que prenguin consciència, que vigiliin com, com visiten la natura i que tot allò que puguem evitar de fer quan hi som, de xabrossa, els gossos desligats tenen un impacte molt gran. Hem de pensar que els gossos són uh, invasors quan van en un espai on, per exemple, trobem amfibis o, o altres espècies que, que són molt sensibles. Um, anar a visitar aquests espais quan no hi ha tanta gent, potser no hi hem d'anar a l'estiu, potser hi d'anar a l'hivern. Doncs, tots aquests canvis que podem fer i que estan al nostre abast, començar a, a, a ser-ne responsables i a posar-hi moltíssima consciència. Molt bé, i no puc evitar de fer-te una pregunta, també aprofitant que estem parlant amb tu per comentar una qüestió sobre la, la repoblació o, o la despoblació que han, que han patit molts municipis, eh, un procés que, que ja ve de lluny, però que doncs, se n'ha parlat bastant ara, sobretot arrel del confinament que hi ha hagut amb la pandèmia, i doncs, com bastanta gent s'ha doncs, replantejat de, de tornar tornar a viure a un poble, no? I per l'abast d'aquesta sobrefreqüentació, eh, aquesta desestacionalització d'aquest turisme, però, clar, si féssim una redistribució de la població, potser també, d'alguna manera, ho, ho podríem solucionar. Eh, o és una altra... Un altre problema que, que s'ha de resoldre doncs, des d'àmbits de, molt diferents, evidentment, eh? però quina és la teva visió d'aquesta qüestió? Tu creus que seria necessari o, o positiu buidar les ciutats perquè siguin més sostenibles i reequilibrar a nivell poblacional molts, molts municipis i pobles que estan doncs, molt abandonats? Clar, això a, a nivell personal... Sí que penso que evidentment doncs, tot l'èxode rural que hi va haver al seu moment i que el que, el que és un ple són les ciutats i sortíssim una mica d'aquest vincle amb la natura, això segurament va afectar a l'hora de, de tenir aquest vincle i de saber com, com es va la natura. No? Si, si ens sortim i no hi tornem a anar i fins al cap de molts anys no, no es torna a reprendre aquest vincle, doncs evidentment perdem això. Segurament si eh, la gent reconect amb la natura i es comença a informar i, i fem una bona feina des dels que hi ja estem treballant de conscienciació i d'educació pensem que l'educació ambiental és vital això hauria de ser signatura obligatòria a les escoles doncs segurament canviarem, canviarem la manera el que passa que és veritat que com comentava abans estem en un canvi de paradigma que eh, jo tant de bo tingués una bola de vidre i pogués dir què, què passarà o què serà positiu o què no però sí que és veritat que estem en un canvi no estem en un moment estem en la societat de la informació, amb la democratització del coneixement, que cada cop més doncs, tenim la, la informació que, que volem i fins i tot la que no a l'abast. Llavors, això haurem de veure com afecta doncs, aquest vincle amb la natura i aquesta manera que tenim de, de concebre-la. Llavors, per part de la Fundació Emis, el que intentem és conscienciar, educar molta informació i, i demanem això, que la gent doncs, doncs, intenti educar-se i buscar aquesta informació també. Si la redistribució i la, la tornada de la gent a les zones rurals ajudarà o no, això jo no ho sé, esperem que sí. Esperem Treballarem sota el context que hi hagi i esperem que si la gent recupera doncs, aquest vincle amb la natura, llavors aquestes dinàmiques vagin canviant mica en mica. Molt bé, doncs amb aquest objectiu i desig compartit, fent èmfasis en, en l'educació i en aquests valors que ens comentava l'Aibet Casadevall, acabem la conversa, si et sembla bé, Mm, i només, doncs, a, a agrair-te una vegada més la, la teva col·laboració amb el programa, Ibet. Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos i a disposar. Moltes gràcies i fins la propera. Cantant amb alegria i també plorant les meves tristeses s'han anat marxant i la terra està de festa. I la terra està de festa. I la terra està de festa. leco@lavall.org L'Eco de lavall.org. Doncs amb aquesta entrevista, que hem fet a l'Aibet Casadevall, que vam fer el dimecres d'aquesta setmana. Hem arribat a tres quarts, tres quarts i vuit minuts de sis de la tarda i el segon plat del programa d'avui, com us he anunciat a les 5 quan hem començat, és aquesta presentació de l'informe del dossier Emergència del diari Crític. En el que hi ha un debat, i es pregunten si podrem evitar el col·lapse degut a la crisi ecològica. Continuem a l'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Moltíssimes gràcies, Eva. Bona tarda a tots i a totes. Què tal? Benvingudes. Per parlar de tot això que ara ens comentava la Eva i també el que ens introduïa... El Manel, Laura Snar, empanyant... periodista del Crític. De Tenim amb nosaltres l'Emilio Santiago Muiño, que és antropòleg climàtic i autor del llibre Què hacer en caso de incendio? També la Yolanda Fresnillo, que és sociòloga i activista i el Sergi Saladí, expert en energia i transició ecològica. Moltíssimes gràcies a tots tres. Molt benvinguts. Som en un moment de crisi energètica, ecològica, sense precedents, també en una crisi sanitària per l'actual pandèmia, pels virus que, viuran, que vindran, i també molt a prop, com deiem d'una crisi energètica i d'una de materials. Això pot provocar, a la vegada, una crisi social bestial, més al sud, Segurament que al nord i en alguns llocs derivar també en una crisi política amb l'ascens de nous autoritarismes i de l'extrema dreta. El món potser, molt resumidament, està així i la cosa té bastanta mala pinta. Hi ha autors, des del Jorge Richman fins a Luis González Reyes, que diuen que tot això no és encara el col·lapse, però que sí que comença a ser el preàmbul d'aquest col·lapse. M'agradaria preguntar-vos a tots tres, com ho veieu? Som eh, en el camí d'aquest col·lapse? Es pot evitar? Comencem, comencem amb tu, si vols. Sí. Bueno, pues, moltes gracias. Buona tarde. Y aquí se acaba mi catalán, así que perdonad, voy a hablar en castellano, que es mi lengua materna. Eh, nada, eh, yo creo que conviene dedicar unos instantes a clarificar el debate, porque una pregunta que... Mucho... Emilio Santiago Muño, máximo... Antropola del Climatic, Autodal Libra, compañeros... ¿qué hacer en caso de incendios son... Podría citar otros que, a grandes rasgos, son, digamos, gente que defiende algo así como una idea de que el colapso es un hecho consumado. Y, digamos, por eso hablar de preámbulo de un colapso yo creo que digamos toda esta corriente de gente de, pues, por cierto yo vengo de ahí si me leéis los textos de hace 5 o 6 años pues yo hablaba en esas, en esas coordenadas hacen aportes fundamentales que no entro en ellos porque no, no me da tiempo pero mi discrepancia fundamental es que yo creo que las inestabilidades sistémicas y las turbulencias que están por venir no tienen por qué desembocar en un colapso si definimos esto de una manera muy concreta como ya definir yo ahora y como lo defino como un estado fallido ...como un momento en el cual ni el mercado ni el Estado son capaces de satisfacer nuestras necesidades básicas. Esta no es la única definición de colapso posible, hay muchísimas otras. De hecho, eh, Servigné y Stevens, que han escrito un libro famoso... Colapsología, dicen que habría que inventar como unas mil palabras para poder abarcar todos los matices que el concepto de colapso tiene. no pues Podríamos hablar con Tainter de pérdida de la complejidad social, con Diamond de los efectos del colapso en base a una mortandad masiva. Hay gente que distingue distintas fases, distintos modos. Eh, yo creo que, digamos, defiendo que en estas teorías está operando esa concepción del colapso como estado, como estado fallido porque es sustancial a, a la letra pequeña política. La letra pequeña política viene a ser algo así como una defensa de una suerte de anarquismo termodinámico por el cual, ante el colapso del sistema, pues se abre toda una serie de oportunidades para, digamos, cosas como metáforas del tipo las balsas de emergencia, la resiliencia local, toda una dinámica muy autogestionada, que puede ser muy interesante, pero yo creo que no es suficiente. Y mi posición, que si eso por no alargarme más puedo detallar luego, es que no necesariamente estamos ante un colapso si lo definimos así. Sí que estamos, digamos, ante el inicio de una época histórica de enormes turbulencias que va a posponer sistemáticamente lo que entendíamos por normalidad. La normalidad al viejo estilo se ha terminado. Y, y luego creo que el, la categoría colapso es problemática. Es problemática para pensar un proyecto de emancipación social, tanto lo político como lo científico. Pero si queréis ponerme más, luego puedo comentar esto más adelante. Uh -huh. eh, yo tengo muchos dudas a la hora de, de, de contestar esta pregunta, pero si partejo de esta definición... Yolanda Fresnillo, socióloga y activista de proveir eh, aquestes necessitats bàsiques. En realitat, només cal mirar una mica més enllà de les nostres fronteres per veure que el col·lapse sí, ja està aquí. No? Eh, a causa de l'emergència climàtica, i a moltes altres dimensions, però el col·lapse climàtic, ara fa dos mesos parlava amb un company de Fridays for Future a Kènia, eh, i m'ha m'explicava que, que, clar, la quantitat d'anys que portaven encadenant sequeres i la gravetat de la sequera d'aquest any, més eh, la, eh, un atac de llagostes que havien tingut de forma repetida l'any passat i que temien que tornaria a, a aquest any, una espècie de pandèmia de llagostes, no sé com es diu, una plaga aquesta és la paraula, una plaga de llagostes eh, que ens pot semblar qualsevol cosa però que ha destruït eh, eh, camps sencers que ha afectat, que està afectant severament la seguretat alimentària de la població més vulnerable a Quènia en un moment d'increment de preus dels aliments, per tant, quan les importacions són més complicades i que aquesta plaga o aquest increment de la plaga està greujat per aquestes sequeres causades per l'emergència climàtica, home, doncs si això no es col·lapsa i no? I aleshores, bueno, després parlem amb companyes eh, de, de, del Carib, de petites illes del Carib, i ens diuen que ja no hi ha manera de recuperar-se de l'huracà eh, anterior abans de que arribi el següent huracà devastador, és a dir, que són eh, illes que estaven acostumadíssimes a rebre impactes de grans tempestes i huracans en, en certes èpoques de l'any, però que, eh, bueno, el que ja sabem, no? la freqüència i la gravetat d'aquestes doncs són cada vegada més grans. No? Eh, clar, quan ens fem aquesta pregunta suposo que estem dient i nosaltres, a nosaltres ens arribarà això perquè ja, ja, ja donem diguem al sud del planeta una mica per perdut no? Eh, jo més, no sóc experta en emergència climàtica com més llegeixo més em convenço de que aquest col·lapse és inevitable i que el que hem de fer és construir espais de, de vida i supervivència eh, o construir diguem, el, el, espais de convivència el millor possible dins d'aquest col·lapse, dins d'aquest escenari d'una sèrie d'impactes de fenòmens extrems climàtics, dins d'aquest escenari, suposo que el Sergi parlarà més d'això, d'una reducció cada vegada més gran i més forta de fons d'energia, dins d'aquest escenari de turbulències financeres i econòmiques que també vindran derivades d'això, però no únicament, sinó que també estan derivades per un capitalisme hiperfinancialitzat, Eh, i, i absolutament eh, gairebé distòpic en la, en la forma com, eh, com, com va evolucionant eh, i que per tant això ens pot portar a una situació on diguem, ni l'estat ni el mercat pugui proveir aquestes necessitats bàsiques dit això i eh, sóc arcadista de mena de, de, de peus a cap i eh, i l'Arcadè sempre deia allò de tenim l'obligació de no perdre mai l'esperança i això m'ho crec a, a pies juntilles. Aleshores entenc, per exemple, que diu de, la posició estratègica davant d'aquest reconeixement de la inhabilitat del, del col·lapse. No? Si el que hem de fer és insistir en això o insistir en aquests espais de vida, en aquests espais de convivència, en aquests espais d'alternativa, en aquest marc eh, d'un cert col·lapse al nostre voltant, i especialment en els països del sur. No? Aleshores, jo prefereixo focalitzar-me en això, no? en crear espais de vida dins del col·lapse, en assegurar, en garantir espais de vida dins del col·lapse, que no pas eh, en negar aquest col·lapse, perquè estratègicament és millor eh, no desesperar la gent i no generar més ecoansietat. No? Molt bé, molt bones a tothom, les que esteu aquí, les que mos miren des d'internet, no? diu que ho passen amb streaming. Sergi Saladier, geògraf, divulgador gràcies. expert en energia i transició ecològica. Gràcies. Eh, voldria fer aquesta primera intervenció amb tres idees clau. La primera, redundant amb el que comentaves tu, i Iolanda, eh, estem parlant d'un problema del primer món. O sigui, això és un. O sigui, si estem parlant d'això ara, eh, ho fem des de la mirada del primer món. El eh, resto del món, eh, tres quartes parts de la humanitat, viuen en el col·lapse absolut cada dia de l'any i tots els anys. Per tant, eh, ho hem de posar sempre en aquest context, eh, que som uns privilegiats de viure amb l'abundància de tot i encara ara ens comencem a esverar perquè ens començaran a faltar coses o ja comencen a faltar coses. Aquesta seria la primera reflexió. La segona penso que és important no confondre col·lapse amb de decreixement. Col·lapse jo me l'imagino com un cop fort, no? el canvi d'un estat a un altre en un temps molt breu, que pot ser de dies, pot ser fins i tot d'hores, pot ser de setmanes, pot ser d'algun any... Uh, més enllà d'aquí no? jo, jo ja, ja no parlaria de col·lapse col·lapse és un, un canvi brusc uh, i per altra banda tenim-lo de creixement uh, el col·lapse implica de creixement, evidentment, és passar d'un estadi on estem consumint molt a un possible estadi on la setmana que ve o l'altre uh, no consumiríem ni la meitat o una quarta part del que estem consumint ara això seria un col·lapse uh, i tot col·lapse implica de creixement però no tot de no creixement té per què implicar col·lapse i sí. I el que està passant ara és que sí que estem amb un decreixement eh, evident. Eh, amb dades a la mà, per exemple, si agafem les dades de consum elèctric de l'estat espanyol, ara mateix, aquest any 2019-2020, l'obí no és una mica rara perquè va haver una baixada encara més forta, però el 19 ja havia baixat una mica respecte al 18, però el conjunt eh, d'aquests últims anys estem consumint eh, l'electricitat equivalent amb números absoluts d'electricitat de l'any 2005 i amb termes per càpita de l'any 2002. Per tant, dir, ja estem en un escenari d'un de, decreixement. Això ja ja està passant. Per tant, lo, i, i això és així perquè hi ha un esgotament dels recursos convencionals que estem utilitzant per fer anar tot, no? la llum eh, el moviment, eh, les fàbriques etc. Penseu que eh, en el cas de Catalunya o de l'estat espanyol eh, més del 90% de tots els recursos energètics que utilitzem eh, els portem d'arreu, no, no els fem aquí, aquí l'únic que podem considerar que és d'aquí són les renovables que representen un 6% de, de tot el consum energètic que fem per tant és molt, és molt minoritari i, i per tant estem en un escenari que ja estem perdent capacitat de consumir aquests recursos i per tant això ja s'està com començant a notar. A partir d'aquí Uh, aquest decreixement continuarà perquè els uh, recursos aquests uh, convencionals o convencionals han arribat tots al seu zènit o al pit màxim d'extracció excepte el gas natural que li queden 4 telediaris, però tant l'urani com el carbó com el petroli han arribat al seu màxim d'extracció i a més a més el nivell de consum tothom cada vegada volem consumir més no? els països que estan produint tenen cada vegada una demanda més interna m -m més alta, més elevada, poden eh, eh, exportar menys d'aquest recurs i més parts del món que volen viure com han viscut n'altres i per tant demanen cada vegada més aquests recursos i hi ha els que hi ha, i per tant concluir que ha, ha de repartir. Llavors, això ja està comportant un decreixement i per tant la previsió és que continuem decreixent i per tant l'escenari que anirem cada vegada eh, anant a consumir menys i per tant disposarem menys de tot. Sí? Això és la idea general. Això es pot fer de forma paulatina, es pot fer de forma acompanyada, es pot fer d'una forma sensata, d'una forma raonable, o es pot fer a hòsties, parlant en plata. Depèn de com enfocarem i de com aniran les coses. No? Llavors aquí tots hem de posar de la nostra part per intentar-ho fer de la millor manera possible i que no això sigui un descontrol absolut ara bé, eh, jo no descarto la hipòtesi de que amb aquest context de decreixement, amb un moment puntual hi pugui haver un moment de col·lapse jo no ho descarto com diuen els sociòlegs, entre l'ordre i el desordre social, em sembla que són els sociòlegs potser són els antropòlegs, eh, no sé però diuen eh, que entre l'ordre i el desordre social hi ha tres de dejunis de diferència és a dir, tu tens una societat tres dies sense menjar i el que farà quatre anem a apunyalada límpia amb els puestos per menjar, vull dir, som animals i això és així. O si sigui, podem aguantar sense mòbil, podem aguantar sense llum, podem aguantar sense determinades coses un cert temps, però sense menjar no. Això no ho podem fer. I, i per tant, aquest escenari de possible interrupció puntual, que es pot allargar en el temps amb el fluxe d'alguns subministres, i pensant sobretot en aquests absolutament bàsics, com és menjar l'aigua, evidentment, Podríem ficar hi l'energia també, els hiverns, no? sobretot, l'estiu no tant, aquí el podem suportar suportant, l'hivern potser necessitem alguna cosa més. Eh, si passés això, eh, podem estar en un, en un escenari d'absolut col·lapse. I això ara em dirà, ostres, però tu ara te'n vas a la bola, perquè estàs explicant aquí un escenari que això no pot passar. Bé, bueno, no pot passar, parlem-ne, parlem-ne, perquè a l'any 2008, eh, quan va haver l'inici de la crisi actual, a l'agost eh, va pujar el preu del petroli a, a més de 140 dòlars barril. això va indexar preus a tot el que ve per davall del petroli que és tot, pràcticament, tot està molt relacionat amb el preu del petroli a l'últim, hi no? ha els camioners i les camioneres que eh, no podien suportar, igual cara. sabeu que d'aquí dues setmanes o tres hi ha vaga de camioners eh, molt bé. doncs, van anunciar vaga van demanar a l'Estat per abans d'anar a la vaga, ajudeu nos a passar això com puguem l'Estat va dir, ja us ho fareu vale? van anar a la vaga els camioners i camioners van estar eh, crec que més d'una setmana en vaga i què va passar? doncs que es va desabastir tot, tot de Merca Barna, Merca València, Merca tots els mercats de l'Estat Mercabarna, Mercavalència, Mercasaragossa tots els mercats es van quedar desabastits i si els mercats no tenen menjar van desabastir a tot el que hi havia per davall als mercats, als supermercats, a les botigues, als restaurants a tot el sistema alimentari fins i tot, jo no sé si ho recordarà algú però jo vaig veure allò i em vaig quedar parat i em va obrir el cap a, a nivell de reflexió i dir, ostres, que vulnerables que som fins i tot TV3 eh, veuré un dels telenotícies, no sé si sigui, el, el migdia o el de la nit, amb estanteries buides de supermercat. Jo no sé si algú recordarà aquell escenari. S'està acabant les coses, clar. Vull dir, si no arribaven les coses, s'està Penseu, i amb això acabo, que Catalunya som un 70% dependents de menjar que ve de fora. Per tant, vol dir que si un dia es talla el grifo, per la raó que sigui, hem de, vi hem de viure amb lo 30 restant, que no ens donarà per tota la diversitat d'aliments, perquè aquest 30% ens doncs, donarà el que fem a Catalunya, no? el nostre entorn geogràfic, una mica d'arròs, una mica de fruita dolça, tossir-ho en tenim bastant, eh, malauradament, però fem més del que tocaria. Eh, vull dir que al final hem anat creant un model molt vulnerable i això, a qualsevol interrupció, que ara quedava lluny, no la veiem, però que ara cada vegada pot ser més possible, podria desencadenar en un escenari de col·lapse que tant de bo no arribi i puguem anar acompanyant tot aquest... Però és que hem de ser conscients que hem de recuperar la sobirania alimentària, hem de recuperar la sobirania energètica. Si no, qualsevol dia ens podem trobar en aquest escenari. Bé, eh, passem a una altra pregunta, eh, també per tots tres... Eva Fernández, de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Diu Martínez Alier en l'entrevista del, del crític que hauríem d'introduir a les constitucions els drets ambientals. A mi em preocupa que a vegades amb, amb un genèric com drets ambientals, o amb el tema de preservar la biodiversitat, estem defugint un tema que té molt més calat a nivell filosòfic i a nivell polític, que són els drets dels animals. Eh, per una banda, una qüestió significativa és que l'avantprojecte de llei de protecció i drets dels animals que va presentar Unidas Podemos recentment ha quedat com a embarrancada eh, per als lobbies de la caça. I això està passant sense pena ni glòria perquè aquest debat només està en determinats grups animalistes. No? Eh, seguim eh, tenint una posició dissociada respecte de la natura. Ara ens deia el Sergi som animals, però ens oblidem sovint de, de que som animals també. Eh, plantejava Errejón en el pròleg del llibre d'Emilio de, Santiago que la crisi ecològica ens interpela com a espècie. i M'agradaria una mica que poguéssim reflexionar sobre aquesta qüestió. Fins a quin punt una transició ecològica és possible sense descentrar aquesta mirada antropocèntrica que tenim. Gràcies. No? Vale, bueno, respecto de la ley, tampoco es mi ámbito de competencia y no controlo mucho, pero bueno, general, como como reflexión, yo creo que es imposible imaginar una sociedad sostenible que no haya dado algo así como un giro biocéntrico en su cosmovisión general. Creo que eso es imposible. Eh, un giro que, digamos, incluya a otras especies de la biosfera como parte de nuestra comunidad política, con todo lo complejo que eso pueda ser. Eh pero creo que esta es una tarea extremadamente difícil. Es decir, creo que el antropocentrismo ni siquiera empezó hace 500 años, sino que muchos de los marcos teocéntricos previos eran antropocentrismo por otros medios. ¿no? Entonces, eh, me parece que esta es una tarea en la cual, pues evidentemente, como cualquier otra, deberemos ir dando pasos en la guerra de posiciones. Yo creo que se han dado, es decir, que estos debates no se tenían hace, hace 30 años y están teniendo ahora, como los debates que tienen que ver con la resalvajización, con dejar espacio, ¿no? Hay como muchas fórmulas, pero... No sé, igual es una percepción errónea, pero creo que, que no nos va a quedar más remedio que ser especialmente pacientes en este ámbito, porque choca con, con elementos constitutivos de nuestra cosmovisión que están arraigados en capas muy profundas, capas que son incluso premodernas y que, bueno, pues eso tendremos que seguir peleando, pero con, pero con mucha paciencia. No se me ocurre otra cosa que decir. Jo anava una mica en la mateixa línia l'entrevista al dossier al Jorge Rixman eh, el titular diu allò ecològicament necessari és culturalment i políticament impossible és una, una sentència bastant radical en la que ara mateix bueno, estic molt d'acord en què ara mateix és, és així no? i crec que amb, aquesta, amb aquest canvi cap a una mirada eh, d'una mirada antropocènica a una, a una mirada diguem més integral, més eh, de, de, de reconeixement també de, de l'ecodependència, però també dels drets de la natura, dels drets de, dels animals, el que cal és aquest, aquest gir cultural, no? Eh, i, i, I, per tant, no abordar-ho només des de l'àmbit dels canvis polítics, eh, no? que hi hagi una llei estancada ja és un pas respecte que no hi hagi cap proposta de llei, no?, eh, però que cal un canvi també cultural perquè, perquè es pugui des, desatascar diguem, les iniciatives eh, polítiques. No? Jo crec que la pregunta també és com, com podem fer aquest canvi eh, més eh, cultural eh, sense pensar en un, en un llarg termini de, fins i tot de noves generacions. No? Eh, I per tant quanta paciència eh, necessitem i, i quant temps és suficient no? o quan temps és necessari eh, per no arribar massa tard a segons quins, quins canvis no, eh, no sé no, tampoc se m'acudeix aportar massa més però jo crec que el, que, que, que, que, el, que tot aquest debat diguem, no, no només amb, amb el que preguntes tu Eva eh, està molt dotat d'aquesta necessitat d'un canvi cultural important eh, que va, no? que, que, que, que, que, que va fer canviar la cosmovisió que tenim com a societat eh, de, de nosaltres mateixos, del nostre entorn i, i del món, no? com abans parlàvem dels països del sud també, per exemple. Sí, aquesta qüestió de, de com ens relacionem amb, amb la natura és una qüestió difícil no? de centrar normativament, no? com parlem a nivell legal, jo distingiria en tot cas di aquest respecte per la natura en relació al que és, podríem dir, sobretot si parlem de fauna, no la fauna més domèstica, no? més, eh, que m' acompanya històricament no? a, a les quotidianitats de, de moltes societats del que és la fauna salvatge. No? I, i que tot plegat ho haurem de tractar amb respecte. No? Això no vol dir que no puguem fer ús, perquè se n'ha fet des de tota la vida, no? des de tota la vida s'ha caçat per, per alimentar eh, la gent. Una cosa és quan te passes eh, de, de, dels límits de, de regeneració d'aquests aquest, ecosistemes. Eh, el mateix amb, amb la fauna domèstica, sempre ha servit a les comunitats per desenvolupar les seues tasques des de l'atracció animal, eh, per treballar al camp, per transportar eh, la vigilància a través de, de, de gossos, de gosses, eh, és a dir, les gallines eh, d'autoconsum, eh, los conills, és a dir, tota aquesta fauna més domèstica sempre s'ha utilitzat, no? jo que vinc de poble jo, jo he vist galliners encara a les, a les esgolfes de les cases, eh, jo, jo al meu tinc quatre gallines, tinc una gossa, és a dir, eh, tots han, han tingut, jo penso, aquesta, aquesta relació amb els animals i ja jo penso que el que s'ha de fer amb respecte, no? i amb el mateix respecte i coneixement que tractaries eh, amb, amb qualsevol altra persona. No? Però a partir d'aquí, jo penso que aquests animals els necessitarem per fer la transició. Eh, és a dir, eh, si volem una societat descarbonitzada, una societat eh, desenergitzada, haurem de recuperar alguns elements de, de tracció. No? I, i d'un llibre que era es diu la ciudad autosuficiente del que va ser arquitecte en cap d'aquí de la ciutat de Barcelona a l'època del Trias lo, eh, que, i, no, i per tant no era, no era un marxista revolucionari eh, parlava eh, de Vicente Guallar parlava de... de d'aquest escenari de creixement no? que li havien explicat nous mitjans, una investigació de nous mitjans de transport que estava fent per als Estats Units i li va dir, està estàs investigant? Diu, l'otren, no? com, com el contemporani i diu, no, l'otren és del segle XIX és no? una cosa passada diu, que estàs, lo, lo, cotxes elèctrics o cotxes eh, sense conductor i tal, no, això és del segle XX diu, no, diu, ara estic estudiant mobilitat eh, per resumir-ho era cavalls i mòbils és a dir, tracció animal hiperconectats, no? és a dir clar, d'aquí a un temps eh, aquesta transició al cotxe elèctric jo no sé si la podrem fer o no la podrem fer tothom eh, i és possible que alguna part d'aquesta feina diguéssim, de treballar la terra de transportar, haguem, haguem de recuperar coses que la ciutat, no, ni se'n recordeu jo el meu poble he vist moltes imatges encara pel mig del poble però eh, i això potser ho hem de recuperar i hi haurem de tornar a tractar amb aquestos dos animals, no? que ara tenim oblidats i ho de fer amb respecte, això sí, però també utilitzant la seva força i el que els ens puguin aportar. Jo, jo ho veig així. Bé, és, seria un altre, és un altre debat, però sí que penso que és interessant tenir present que és un debat que des de l'esquerra el tenim pendent, no?, i, i que hem de combinar eh, la paciència i la perseverança. I si parlem de paciència i de perseverança, eh, les que ja tenim una, un, unes quantes edats, doncs eh, fa molts anys que vam estar picant pedra en el moviment feminista i ha sigut en els darrers temps on hem vist realment comencem a veure, a veure fruits de tota aquesta tasca feta al llarg del temps. I aleshores, ara que comencem la ronda de preguntes individuals, la meva primera pregunta està adreçada a l'Emilio. Ell parla de la necessària aliança entre el feminisme i l'ecologisme i m'agradaria que eh, ens desenvolupés això una mica més i aquest lema que ja és molt extès i unitària en el moviment feminista, que és el de posar la vida al centre, el de revaloritzar la cura. Vale, bueno, pues eh, hay una cita famosa de Margaret Mead que es muy conocida, que decía que el primer ejemplo de civilización era un fémur roto. Se había encontrado un fémur roto y la existencia de ese fémur Digamos, la, la, la persona o el homínido que se rompió ese fémur vivió más más tiempo que el accidente demuestra que sé que se cuidaban, que había como unos cuidados y que sea, digamos, el elemento consustancial y vertebrador de toda cultura, no como el rasgo que lo define de manera más esencial. Eh, es un ejemplo de que, evidentemente, sí, de que hay como una complementariedad básica, una complementariedad básica entre ecologismo y feminismo, que tiene que ver, por supuesto, con hacer que la tarea ecofeminista sea una de los pilares vertebrales de la revolución cultural que tenemos que emprender y esta tarea pues se resume muy bien en ese lema de poner la vida en el centro, los cuidados en el, en el centro, que básicamente significa dos cosas, por un lado masculinizarlo, es decir, que los cuidados dejen de ser algo que el patriarcado organiza específicamente eh, y que carga sobre las espaldas de las mujeres y también ponerlo en valor social y ponerlo en valor social significa que haya pues un apoyo institucional también que ayude a sobrecargar los cuidados que por que más allá de que sean algo, digamos, que, que son consustancial de toda sociedad y de toda cultura, pues también, evidentemente, son algo desgastante y que debe ser repartido en el conjunto de la sociedad. Y más allá de eso, creo que, digamos, eh, esta confluencia de ecologismo y de feminismo permiten o, o, o comparten una mirada crítica sobre la economía política convencional, ¿no? Sobre todo lo que oculta la economía monetaria convencional, sobre todas las otras formas de riqueza que no tenemos en, en cuenta, que yo creo que tiene un potencial transformador inmenso. Entonces, eh, bueno, creo que solo podemos celebrar el hecho de que cada vez más eh, los dos programas o, digamos, estas, estas dos corrientes pues caminan más de la mano, ¿no? Gràcies, Emilio. Anem ara amb tu, Iolanda. Parlem de capitalisme, d'acord? La Naomi Klein deia que hi ha una guerra entre el capitalisme i el planeta i que el capitalisme l'està guanyant amb la seva voracitat i necessitat de creixement econòmic perpètic que està acabant en només 150 anys amb els recursos naturals, la biodiversitat i fins i tot les temperatures suportables que s'havien creat durant milers d'anys. I aquí diu que sense un canvi en aquest sistema, en el sistema capitalista, no hi ha futur ecològic sostenible, ni Green New Deal, ni res de res. Uh, creus que des de l'ecologisme s'hauria de parlar més de l'economia? Eh, jo crec que des de l'ecologisme es parla d'economia des del principi, no? Des de que, o sigui que l'economia, quan vaig intentar començar a estudiar econòmiques que mai vaig acabar, eh, m'explicaven que l'economia era la ciència, ells diuen que és una ciència, eh, de gestionar recursos finits per eh, resoldre necessitats, no?, Eh, mm, ho dic que l'ecologisme es basa precisament en això no? en quina gestió d'aquests recursos finits fem no? eh, mm, crec que potser... Crec que potser l'ecologisme i, i, i, i aquelles persones que potser ens fixem en altres àmbits eh, que sempre estan relacionades del, del sistema econòmic tenim molt a guanyar de, de fer aquests, eh, aquests enllaços no? com l'ecologisme i el feminisme. Per exemple, veure quina eh, relació hi ha entre aquesta hiperfinancialització de l'economia no? i eh, l'impacte eh, ambiental o, o aquesta extracció eh de, de recursos, no? eh, la jo faig publicitat perquè m'he anat llegint, no tot, però Va, no, no, jo parlo d'això, i en l'entrevista de la Raquel eh, Rolnik ella parla no, que el capitalisme financiaritzat i els mercats financers tenen aquesta actitud eh, colonitzadora de territoris, no? eh, en el sentit de que arriben, extrauen els recursos, siguin quin siguin, sigui l'habitatge o sigui un recurs natural, un mineral, un bosc, eh, un combustible fòssil eh, sense donar-los a canvi sense cap mena de, de, de pagament per ell no? no sé, l'espoli el, el, colonial eh, de, de llibre no? eh, i crec que en aquest sentit és important entendre aquestes dinàmiques de, dels mercats financers que cercen eh, el, el rendiment a curt termini. Ella parla una mica del llarg termini. jo qui descri una mica crec que el rendiment en el curt termini per davant de qualsevol cosa, sense tenir en compte què és el que es produeix o, o, o quin impacte està tenint. L'impacte ja és ja no secundari o terciari, està al final de la llista. No? Tampoc es té en compte si aquella inversió està sent en habitatge, en combustibles fòssils, en agricultura o bueno, en el que sigui l'únic eh, que guia una inversió o una altra, o que fa que aquest capital financer vagi cap a un lloc o a un altre, és quin és el rendiment, no? quin serà el, el, el retorn. No? Eh, clar, això està a les antípodes de posar la vida en el centre de l'economia. Posar la vida en el centre de l'economia és dir bueno, què és necessari per la vida, què és necessari per reproduir la vida i per sostenir la vida, i no qualsevol vida, sinó una vida digna de ser viscuda. Eh, si pensem en això... Eh, diguem, el sistema econòmic hauria de tornar a aquests orígens que mi m'ensenyaven el primer d'economia eh, que era bueno, amb aquests recursos finits com els, els gestionem eh, no només per no esgotar aquests recursos sinó per respondre a aquestes necessitats eh, de reproducció i sostenibilitat de, de la vida no? jo crec que aquí hi ha una, un, una confluència absoluta entre l'ecologisme eh, i certes visions eh, econòmiques i no? Eh, però deixem anar i, i acabo això a l'inici de, de la pregunta que és aquesta idea de eh, el capitalisme acabarà amb el planeta no, el capitalisme acabarà amb la nostra civilització el planeta sobreviure, no, no és el capitalisme contra el planeta és el capitalisme contra l'ús del planeta que fem la nostra civilització no? jo crec que això ho hem de tenir molt en compte perquè no es tracta de salvar els ossos polars que sí, no? Vull dir, no es tracta tampoc d'eliminar-los però però, però es tracta de protegir-nos com, com, com a éssers humans com a civilització, com a societats, no canviant aquestes societats, canviant aquestes civilitzacions. però jo crec que fins que no fement aquest canvi de mirada, de que no és sobre protecció de l'entorn, que es tracta de que ens estem protegint a nosaltres mateixos, crec que aquesta idea d'emergència no calarà. i eh, fins i tot supenant aquesta idea de que el capitalisme el que està portant és a una situació on cada vegada hi haurà doncs això, no? com una sèrie d'impactes més bèsties, no? tindrem més glòries i tindrem més saqueres. però bueno, anirem trampejant no? i tindrem les nostres possibles sortides eh, davant d'això. No no el canvi no és només això no són només aquests impactes extrems és aquest canvi de model de consum i de com ens organitzem com a societat perquè els recursos no hi seran no. Eh, Aleshores aquí, aquí quan comences a ser conscient d'això és quan comences a dir vale, no, no es tracta només de capitalisme versus el planeta es tracta del capitalisme versus la vida. Gràcies, Iolanda. Em va molt bé, de fet, aquesta idea que ara introduïes per, per, per parlar amb el Sergi i Saladí. Tanquem aquesta primera ronda amb tu abordant una situació que en realitat ens trobem en l'actualitat, no? que és que una de les, eh, un dels principals moviments de queixa en algunes zones rurals a, a Catalunya eh, és l'accés de centrals eòliques i ara també solars. Parlem una mica d'aquestes queixes. Què les motiven i, i què hi podem fer? Bé, bueno, és un tema que podria estar parlant dues hores. Sí, sí m'hi creu. Sí. Però intentaré fer en dos minuts. Eh, eh, ho ha apuntat ella, en part. No? És, és un... La situació en què estem ara d'implantació de renovables, que va començar fa 20 anys amb, amb l'eòlica, amb el cas de Catalunya i el conjunt de l'Estat també, eh, és un procés extractivista, pur És a dir, és un procés que situa els centres productors a llocs on considera que traurà més rendiment que li serà més fàcil instal·lar-ho i que eh, no tindrà doncs, tants problemes amb, amb ningú. No? Penseu que a Catalunya un 80% de les centrals eòliques que tenien en funcionament estan en municipis de menys de 1.000 habitants. Per tant, eh, són quatre, eh, normalment són grans i normalment eh, són pobres eh, o, o tenen menys diversificació econòmica i, per tant, menys expectatives. No? Això, ja d'entrada, predisposava millor a les empreses a trobar un clima favorable. Eh, també, eh, des d'aquests moviments, o que és anuncia és que hi ha, doncs, bueno, primer, aquest abús no, sobre els territoris rurals, empobrits, a canvi de molt poc. No? És a dir, aquestes empreses, jo vaig un estudi fa uns anys, eh, reporten un 3,4% de la facturació als municipis, eh, generant menys d'un 1% de la població ocupada d'aquests municipis, treballa amb aquestes instal·lacions. Per tant, l'impacte que té és, és relativament nul i, per tant, amb això poc que donen, aquests municipis tampoc poden superar els seus problemes estructurals que tenen i que fa 20 anys els van dir que gràcies a això superarien aquests problemes, no? que bàsicament era l'ambiental envelliment i la pèrdua de població. Eh, clar, si mirem dades dels últims 10 anys, des que estan ja en ple funcionament aquestes centrals, dèiem com el 80% de municipis amb centrals ecoliques ha perdut població, per tant, no està solucionant massa res. I a part, el eh, que es denuncia també és aquest model centralitzat des del punt de vista eh, de sistema. Tot això va a línies d'alta tensió i si no n'hi ja cent fan de noves i per tant generem nous impactes, noves pèrdues per transport, per elevacions de tensió, en més de costar als centres de consum. Eh, I a més a més, també es denuncia un procés de concentració empresarial eh, oligopòlic. Penseu que a l'estat espanyol, el 66% de les centrals eòliques en funcionament el dia d'avui estan mans de cinc empreses. Les quatre de la patronal elèctrica, en dessa en la i Naturgy i eh i i a el mateix i acciona. Aquestes en empreses controlen el 66 els 66% de totes les eòliques. Per tant, aquest disc... i llavors això al final és un discurs que ja surt de l'àmbit rural on s'esquitua aquest problema des del punt de vista físic, amb aquesta desigualtat, amb aquestes dues geografies físiques, i m'ho situa també amb un debat de, de geografies, de debat de, de poder, no? d'on està el poder aquí, no? d'uns que estan produint i uns que pues, anirem consumint mentre puguem, perquè clar, el dia que no podrem, pues, consumirem menys, sí, perquè el rebut de la llum continuarà pujant. I això, diguéssim, uneix aquest debat rural-urbà amb el sentit d'aquesta lluita de poders, també, de confrontar un model de transició molt més democràtic, molt més horitzontal i no tan vertical, un model més distribuït, més en mans de, de les diferents comunitats, un model que ens acosti a models d'èxit, podríem dir. En un estudi que vam fer fa uns anys amb l'Observatori del Paisatge de Catalunya, per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat, van poder analitzar com s'havien fet a Europa els diferents països per fer la transició energètica primera, que van començar també com aquí, doncs, fa uns 20 anys. I van veure que justament aquells països que més ràpid havien fet la transició energètica, d'implantar moltes renovables, que van ser Alemanya i Dinamarca, fonamentalment, van ser aquells que van polítiques públiques que anaven encaminades a que fos la societat la, les comunitats locals, urbanes i rurals, les que fessin la transició, les que fóssim los amos dels molins a les plagues que n'havien posant. I Alemanya dia d'avui, a l'any 2020, eh, i amb la merca mediante, que això ho ha controlat bastant, o intentat rebaixar una mica, més del 50%, un 53,5% de totes les renovables a Alemanya estan en mans de gestió comunitària, són de, de la ciutadania. Tenint en compte que les renovables d'Alemanya van generar l'any passat un 40% de tota l'energia elèctrica d'Alemanya, igual que l'estat espanyol, el mateix, podem més o menys fer una regla d'etra ràpida que el 22% de tota l'electricitat alemanya la van generar comunitats locals. És brutal, brutal comparat amb quan estem. M'agradaria que fos el 100%, però, ostres, que Alemanya, que no són uns revolucionaris ni són res, dir, doncs, estan en un 22% aquí, si estem a l'1% hi, hi ha... Bueno, i, i ni això, eh? Llavors, això també m'ho situa amb aquest escenari de, que, que que uneix lluites rural-urbanes, no? És a dir, això ho suporten els territoris rurals físicament, aquests impactes, aquest no aportació al seu desenvolupament, però també, si no lluitem contra aquest model centralitzat, de grans centrals en mans de, de poques empreses situats lluny dels llocs de consum, des de les ciutats acabarem, o acabareu, perquè jo no dic la ciutat, acabareu sent esclaus no? d'aquest sistema d'anar poguent Pagar, si es pot pagar, i si no, doncs no. I això s'ha de lluïtar també. I acabo amb això, no? És a dir, sempre s'havia dit des d'aquests lobbies que gràcies a ficar moltes renovables això ajudaria a baixar el rebut elèctric, i la reflexió és, mai com avui, l'any 2021, a l'estat espanyol hi ha hagut tanta energia renovable instal·lada, mai com avui, i mai com avui estan pagant un rebut tan alt. Per tant, aquí no, ja ens estan fotent l'opel per algun lloc. Per tant, com continuem deixant les renovables en mans d'aquesta gent, ens eh, continuaran fent pagar el que ells eh, decideixin. I jo crec que aquí és on hi ha el debat, de dir la transició l'han de fer sí o sí, i ara el debat està situat a com hem de fer aquesta transició. O la faran uns o la farem el resto de la gent. I aquí jo penso que és on, on hem de lluitar aquesta, aquest repte tan gran. I més, com que ho hem de fer, ho hem de posar. I aquí el tema és baixar el, els espais urbans, els espais eh, ja antropitzats. De fet, tenim una llei de canvi climàtic del 17 que diu eh, textualment que la transició energètica a Catalunya s'ha de fer bàsicament distribuïda, vol dir passar d'un model vertical a un model horitzontal amb molts petits productors arreu, un model de proximitat que costi producció a consum, eh, ara està absolutament eh, desequilibrat, eh, i un model que instal·li les renovables sobre espais ja alterats per l'activitat humana d'una forma significativa, abans de no ocupar espais agraris, espais forestals. Això, això ho diu la llei de canvi climàtic, és una cosa molt sensata ara bé, les lleis després s'acomplixen, doncs, no es s'acomplixen, ara tenim uns decrets del govern eh, que, que van en la direcció contrària, és a dir, el que estan permetent és justament que anem a un model centralitzat de grans centrals, una altra vegada sobre els mateixos llocs, és a dir, tornem a estar a no? l'any 2000 no? quan van aparèixer els primers projectes doncs ara tornem a estar en, en la mateixa situació jo penso que les alternatives hi són i les hem de treballar tant a nivell horitzontal cada una des a de les nostres vides de forma individual però de forma sobretot col·lectiva i, i, i, i anar empenyent cap a dalt i, i des de dalt també que acompanyin doncs, legalment i, i normativament perquè eh, això sigui possible Sí, començarem el segon torn de preguntes individuals i després obrirem una mica a la possibilitat de preguntes des del públic. D'acord? Per tant, si fem respostes breus, tindrem més... De fet, torno amb, amb l'Emilio, perquè el seu llibre Que fer en casa d'incendio de defensa un programa radical de Green New Deal i fa una crítica, i ara ho, ho recollíem amb la, la primera resposta, no? A, al discurs de que anem de pet al col·lapse sense alternativa. Hem parlat molt no? d'aquest Green New Deal, però realment necessitem això o hem d'apostar més decididament pel decreixement? Vale, yo eh, por empezar así como provocativamente, creo que el debate de crecimiento Green New Deal yo lo llamo un derbi del avapiés, no sé cómo sería aquí, un derbi del Raval. Creo que solo como responder a esto diciendo mi postura es para que el decrecimiento sea posible algún día Green New Deal ahora. Y, y partiendo de aquí me pongo a explicarlo con tres advertencias iniciales como muy breves. La primera es que el Green New Deal es un término en disputa no es lo mismo lo que quiere decir cuando lo emplea Ursula von der Leyen, que Alejandro Cacho Cortez o que nosotros que digamos hacemos una propuesta de Green New Deal con tonalidades poscrecentistas. En segundo lugar, es como tiene una doble naturaleza. Es un programa de gobierno para una transición ecológica socialmente justa y es un dispositivo discursivo para construir una mayoría política que permita ser go, ser gobierno. Son las dos cosas y, y, y exige algunos matices. Y la tercera, por supuesto, el Green New Deal no es la única fórmula. O sea, no es la única estrategia de, de transición ecosocial justa. Digamos que es una, que sirve para una cosa muy concreta y en un periodo de tiempo muy limitado. Digamos, es una estrategia para construir mayorías electorales, digamos, en la próxima década. No aspira a ser más ni aspira a tener el monopolio de la transformación social. Dicho esto, eh, la, la mejor defensa que, que suelo hacer para, para explicar un poco nuestra posición o mi posición en este tema es explicar por qué algunos hacemos la pedantería esta de utilizar el término en inglés. Lo utilizamos en inglés porque no tiene traducción. Y no tiene traducción porque el New Deal en el mundo en, en, en Estados Unidos hace referencia a la memoria de una época concreta. El New Deal de Roosevelt que para las capas populares de, de Estados Unidos inmediatamente trae a la memoria el hecho de que a veces los de abajo ganan porque por ejemplo, si nos ponemos, es un ejemplo como muy sencillo, ¿no? Roosevelt sin mediar una revolución so, como socialista de por, de por medio, fue capaz de imponer un tipo máximo del IRPF del 99%. Esto es un salario máximo encubierto con otro nombre. Esto pasó en los años 30 en Estados Unidos. Entonces, digamos que este componente de Victoria Popular es imprescindible para entender de qué estamos hablando al hablar de Green New Deal y digamos en el estado español esta traducción pues es muy difícil porque por desgracia no tenemos muchos momentos de victoria popular que no hayan sido eh, como continuados por algo trágico ¿no? o sea hablar de pactos de la Moncloa Verde por ejemplo por pues, no sé si sería más ridículo que, que feo el caso es que digamos dentro de esto el, el Green New Deal como concepto al menos en su génesis tiene como dos patas uno es una modernización ecológica de la economía para enfrentar amenazas como la crisis climática y otro es Digamos, ...la apertura de un nuevo tipo de gobernanza económica, al menos post-neoliberal. Es decir, que digamos conozca una profunda transformación en el ámbito fiscal... ...redistribución de riqueza, regulación del mercado... ...intervención del Estado a través de política industrial, política económica, etcétera Y hasta ahora... Eh, las aplicaciones que estamos conociendo del Green New Deal, por desgracia, solo ponen énfasis en la primera pata, la pata de la sustitución de las tecnologías. Y esto hace que estemos enfrentando una situación un poco trágica, por la cual, por un lado, todos los avances climáticos son decepcionantes, cuanto menos, y la última COP es un ejemplo. Y al mismo tiempo, como no se está redistribuyendo riqueza para hacer de esta transición algo, digamos, justo, cada mínimo avance despierta una máxima fricción social. O sea, tenemos avances mínimos, fricción social máxima. Y esto es porque en el fondo de las patas del Green New Deal, que es digamos, entrar en una nueva era fiscal, una era que redistribuye riqueza de otra manera, pues no está siendo tenida en consideración por aquellos que lo están implementando. Dicho esto, digamos que por terminar ya, por no ocupar demasiado demasiado tiempo, eh, en tanto que programa, porque decía antes, el Green New Deal es programa y es dispositivo discursivo para construir mayorías. En tanto que programa lo que suele ser como más conocido, ¿no? Y más como pues de, como como lugar lugar común. Nosotros, o digamos el, el espacio político del que formo parte, solemos insistir en añadir algunas cuestiones que podrían dar a este Green New Deal una tonalidad poscrecentiza, es decir, el tipo de reformas que permitirían que el decrecimiento deje de ser experiencias muy pequeñas pues de, en los intersticios o los márgenes, o, o digamos la, un género de la literatura francesa que es lo que a veces como suele suele suceder no entonces estas reformas es, o, o estos elementos del programa del Green New Deal, por un lado una reforma ecológica de la contabilidad na, nacional es imprescindible que la economía ecológica deje la academia y pase a los gobiernos hay todo un, un, tra, una, un trabajo académico inmenso hecho que puede ser puesto eh, en manos de, la, de, las, de las políticas públicas eh, Insistir en la cuestión del reciclaje de minerales como un horizonte de digamos de desarrollos tecnológicos, porque la tecnología no va a tener la solución, pero hay soluciones concretas. Y si queremos apostar por una sociedad renovable que, digamos, no pues su, su otra cara no sea o un extractivismo imperialista, depredador, tanto externo como interno, pues yo creo que la, la cuestión del reciclaje de minerales es, es clave, porque las, las energías renovables son dispositivos hechos con, con materiales no renovables toda la cuestión de los cambios de los usos del suelo, fundamental, agroecología, reforestación y luego ponemos mucha énfasis en la cuestión de los nuevos bienes comunes. Generar nuevos bienes comunes capaces de optimizar la riqueza producida con lo que ya hay. Siempre ponemos el mismo ejemplo, que es como muy tonto, pues la cuestión de las cosotecas. ¿no? Que siempre cito el, el mismo estudio hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 50 millones de taladros. Cada taladro tiene pues una huella ecológica específica muy amplia, pero cada uno de estos taladros se usa solo durante 13 minutos a lo largo de toda su vida. Bueno, pues una red de cosotecas públicas, igual que hay bibliotecas públicas, podrían permitir a un país como Estados Unidos suplir su necesidad de taladros con un millón de taladros, quizás ejemplo. Y en cuanto a dispositivo discursivo, pues son muchas las ideas que, que pensamos que un Green New Deal pues se puede servir de ellas para construir una mayoría social favorable a una transición ecológica socialmente justa. Las enumero sin más, no entro en ellas. La cuestión del empleo verde es clave. A mí me parece problemático porque creo que, digamos, uno de los problemas de nuestra sociedad es que es una sociedad empleocéntrica. Pero la idea de Green New Deal como buen ejercicio... Gran, eh, Gramsciano, parte de que la hegemonía se tiene que construir con el sentido común que te viene dado. Tú no puedes impugnar por completo el sentido común. La hegemonía es como una especie de compás en el cual tú tienes una parte que pincha en el sentido común que te viene dado y otra parte que abre y permite, digamos, ampliar el espacio de lo posible. Entonces, pues bueno, yo creo que hablar de empleo verde es muy problemático porque seguramente eh, que el empleo sea el centro de gravedad de nuestra vida social es un problema en sí mismo, pero es evidente que es una idea que puede ser ganadora en términos de competición electoral. Y bueno, tenía otras, y para casi todas funciona pues este mismo matiz, la cuestión de la salud, la cuestión de poder tener frente al cortoplacismo una mirada estratégica de país el tema, digamos, de la doble interpelación temporal que vive nuestras sociedades, nuestras sociedades hoy están como interpeladas por un lado, todavía sigue operando el mito del progreso, que sabemos que es mentira, pero, digamos, pues tiene un componente a la hora de construir consenso social que es amplio, y ahí, digamos, pues toda la cuestión de los desarrollos tecnológicos puede jugar, como al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que estamos a empezar a echar de menos cosas que se están perdiendo, ¿no? Esto que Santiago Albarrico a veces llama un cierto conservadurismo antropológico, este... Esta nostalgia por un pasado más lento, más comunitario, bueno pues yo creo que podemos jugar como idea fuerza con esta ventana de oportunidad, igual que con el pacto intergeneracional, porque es una auténtica aberración antropológica, que seamos la primera sociedad de la historia que conscientemente es capaz de quitarle a sus hijos la comida de la boca, que es lo que estamos haciendo. ¿no? Todo esto no está exento de muchísimos problemas. Soy consciente de que el Green New Deal no es un dispositivo político perfecto. Tenía aquí pues una lista de problemas, lo menciono muy, muy brevemente, pero está claro que todo Green New Deal que no... Eh, se marquen en una asunción de los límites del crecimiento pues va a ser por un lado muy difícil de aplicar y por otro lado muy fácil que siga con, eh, reproduciendo pues una estructura de poder internacional muy injusta y aquí digamos es parte de nuestra tarea evitar que el Green New Deal del Norte convierta a países del sur en las fuentes a las materias primas de nuestra industrialización verde, por así decirlo. Tenemos problemas en lo administrativo. El neoliberalismo ha desmantelado de tal modo la estructura del Estado que hoy, por ejemplo, todos los fondos de recuperación por la pandemia del COVID-19 ...están siendo diseñados por un conjunto de consultoras muy pequeño. Cuatro consultoras fundamentales están diseñando los, los proyectos estratégicos... ...que van a marcar nuestro modelo productivo los próximos 30 años. Las mismas consultoras que además asesoran a las empresas que piden estos fondos. De algún modo es como que hemos privatizado la capacidad estratégica del Estado... ...en manos privadas. Esto me parece que es una cosa tremendamente grave... ...y que cualquier Green New Deal debería dedicar esfuerzos en volver a tener eh, instituciones públicas competentes... Y luego, digamos, por la, la cuestión de lo económico, que es fundamental, no mientras el Green New Deal no sea realmente una puerta a una era al menos posniberal, digo al menos posniberal, con, con, con expectativas de que luego se pueda avanzar más lejos, lo que vamos a encontrar, lo decía antes, es avances climáticos muy mediocres unidos a una máxima conflictividad social. Y esto es la fórmula perfecta para que la transición ecológica fracase. Una mica el, el fil del que, que s'estava apuntant ara, dels desequilibris, la pregunta per la Yolanda seria, eh, efectivament, tal com s'ha dit, el darrer, la darrera, el darrer cop ha estat eh, molt decebedor amb molts terrenys, però un de, una de les oportunitats perdudes és la possibilitat de redistribuir els costos del canvi climàtic eh, entre els països que menys incideixen però que més en reben els, els problemes i els costos. I per tant, en aquí el tema del deute és capdalt. Ens ho pots explicar una mica? Sí, però serà una mica desobedient però, perquè volia comentar una cosa sobre el tema del, del Green New Deal i és que em sembla molt interessant la reflexió que alguns moviments feministes, sobretot al Regne Unit i, a, i als Estats Units estan fent, donant-li la volta al discurs també del Green New Deal, parlant d'un Care New Deal, no? d'un New Deal de, de, de cures. Eh, ara fa poc van treure una campanya eh, així com de xarxes, no? argumentant que Eh, qualsevol treball de cures és treball verd, no? eh, i, i, i com això ens, en, ens allunya d'aquesta idea del Green New Deal de transició basada en la substitució tecnològica i ens apropa a aquesta idea que parlàvem abans de l'economia per la vida, no? de, de posar la vida en el centre de l'economia. Igual no? mm, ja està en el llibre, però em sembla interessant... Diguem donar-li encara més la volta, ja no només al fet, no? sinó a, a, a tot el nom, no? I on poses el focus, si el poses en el green o poses en la vida, en la sostenibilitat, en les cures eh, i com això també diguem, ens pot portar aquesta tensió. Eh? I vaig al tema de la, de la COP. Eh, la COP molt dece... o sigui, els resultats de la COP són molt, molt decepcionants si t'esperaves alguna cosa, també, vull dir que en, en, en molts casos ja dèiem que bueno, d'aquí no pot sortir res, eh, res de bo, per com havia anat tot el procés eh, abans, les desigualtats de, eh, a nivell de capacitat d'assistència, tots els processos diguem, de negociació, etc, etcètera. etcètera. Eh, però sí que, com cada cop, és una oportunitat diguem, per tractar de revertir aquesta desigualtat gegantina, Eh, entre els que més generen l'emergència climàtica i els que més pateixen els, els, eh, els impactes, que no, els que pateixen els impactes són els que les generen i a l'inrevés. No? Ja des de fa anys, eh, en els acords de la COP hi ha com dos grups de països definits oficialment, no? que són els més industrialitzats eh, i els països eh, del sud, eh, i els països més industrialitzats i més contaminants, que són els responsables d'aquesta emergència climàtica, tenen l'obligació, perquè ho han signat, perquè són compromisos internacionals, d'aportar un finançament climàtic, és dir, un finançament que... Eh, ajudi als països del sud a mitigar els efectes del canvi climàtic és a dir, a reduir emissions i adaptar-se a aquests impactes que ja eh, estan succeint no? a més a més, aquests països del sud i especialment les petites illes d'estat, del Carib, del Pacífic estan reclamant un nou fons de finançament que li diuen los en de pèrdues i danys per poder fer front a la reconstrucció i a l'emergència quan aquests impactes són en, eh, en, en esdeveniments climàtics extrems, no? un huracà, una gran sequia, eh, que requereix diguem una, un, un addicional adicional de fons per poder-se recuperar. No? En aquesta Cop de Glasgow ha sigut la primera vegada que, d'alguna manera, la, la de Madrid, diguem, l'anterior i ja es va començar a parlar, però en aquesta, eh, hi ha hagut molta força en, aquesta, en, en aquest últim en aquest últim àmbit no? de crear aquest fons, però els països rics s'han negat a arribar a cap acord i, i, i al final l'acord és seguir estudiant-ho, no? que és una manera de dir no ens comprometem. No? Eh, I a, a nivell del finançament climàtic, eh, hi havia una, un acord eh, ja pres al 2015 d'arribar a mil milions de dòlars de finançament climàtic al 2020. Òbviament, aquesta xifra no s'ha arribat. Ara el compromís és arribar a aquest eh, finançament climàtic dels 100 milions al 2023. Anem a veure. Cal tenir en compte que dues terceres parts d'aquest finançament s'està aportant en forma de crèdits. Per tant, al final són els països del sud els que, els, els que ho acaben pagant, crèdits amb interessos. No? Per tant, vull dir que és un finançament hem, amagat. Per tant, és... és, és eh, és molt menor i que aquests països del sud estan dient que no necessiten 100 milions, que necessiten bilions de dòlars per poder fer front als impactes del canvi climàtic. No? Aquesta desigualtat entre, entre nord i sud a més a més està generant que els països del sud cada vegada entrin més en una espiral, en, en un cercle viciós, en el qual com més impactes climàtics més deute tenen, no? perquè s'han d'endeutar per fer front a aquests impactes climàtics i perquè s'endeuten eh, en aquest finançament climàtic, eh, i com més deute, menys capacitat de fer front al, al canvi climàtic. No? I, per tant, eh, és, un, és un cercle eh, viciós que no para d'augmentar i que més s'ha greujat. Amb, amb la crisi de la Covid, perquè la crisi econòmica que ha generat la Covid ha fet augmentar encara més el, el deute en aquests països. <coughs> és, eh, és evident eh, que això anirà pitjor en els, en els propers anys. La situació d'inflació que hi ha a nivell global pot portar un increment de tipus d'interès i això pot fer que aquest deute sigui encara més gran i que, per tant, aquesta espiral o aquesta bola de neu siga cada més difícil d'aturar. I això el que portarà és a que cada vegada més els refugiats climàtics o les refugiades climàtiques que ja existeixen a aquests països del sud però que d'alguna manera es queden a la regió o són desplaçats interns dins dels països, eh, de forma creixent acabin també a havent de eh, creuar fronteres. Eh, hi ha tota una sèrie d'impactes d'aquestes externalitats que té el no fer res respecte a la solidaritat, ja no la solidaritat, sinó pagar el deute climàtic que tenim amb els països del sud, o sigui, no pagar aquest deute climàtic que tenim amb els països del sud, té una sèrie eh, d'externalitats que cada vegada seran eh, més grans i cada vegada seran més eh, insuportables. Per tant, jo crec que això no? hem de deixar d'abordar el tema i les negociacions i el que esperem d'aquestes negociacions eh, com des del primer món, o no? des de països rics, i començar a mirar el problema amb aquesta dimensió eh, més, més global, com, com deia abans. Bé, eh, per acabar, en el Sergi li demanarem un esforç de, de síntesi, no? que eh, veient tu des de la perspectiva aquesta de de propostes no? també fa pocs dies que veiem com l'empresariat català instava el govern a coliderar la lluita contra el canvi climàtic i això ens fa posar una mica els pès de punta pensant que això significa escombrar la ciutadania aleshores la pregunta seria un municipalisme d'esquerres quins reptes claus s'hauria de plantejar per mantenir un equilibri eh, territorial i, i una equitat en la distribució de... Bueno, una mica ho has plantejat abans quan ens parlaves del model alemany, però diríem eh, quins punts claus hauríem d'introduir en els programes, els grups, als, les coalicions, el que sigui eh, d'esquerres en, el, en els programes municipals. Intentaré ser breu. No és la meva virtut, però bueno. Jo crec que s'ha d'apuntar cap a que des del municipalisme, que ja està començant a lluitar alguns d'aquests poders, tot i que molt tímidament, i en el cas del Principat de Catalunya, doncs molt tímidament encara, però sí que comencem a haver alguns espais de lluita, sobretot a recuperar aquests, aquestes sobiranies bàsiques per a la vida. O si sigui, eh, estéssim ara davant d'un municipi i tinguéssim no, un, un, un poder popular no, que, que dona doncs, un recolzament a unes maneres de fer el primer que hauríem de fer és, és això no, imaginar escenaris eh, en els quals no poguessis eh, gaudir del que ara te ve de fora sobretot pensant en alimentació energia a aigua o sigui, amb aquests tres paràmetres o sigui, això hauria de ser fonamental des del meu punt de vista Uh, haurien de ser polítiques que s'apliguessin des del dia 1, uh, des del minut 0 que, que dic, ja s'estan començant a disputar I, i aquí és interessant perquè això ja està començant a passar aquesta, aquesta disputa, que a la vegada és, és, una, és, contrapoder, és generar contrapoder és a dir, cada megavat que posem la ciutadania amb aquests projectes sigui en una ciutat o sigui en un poble és un megavat menys que li restem de l'oligopoli i són matemàtiques i això, no? Uh, cada quilo eh, d'aliment que ens puguem fer nosaltres en un determinat entorn és un, me, un aliment menys, que ve de no sé quina altra punta del món, que segurament hem deforestat no sé què, o que el fem a aquí a, a no sé on i estem contaminant aquífers amb els porcs que fem. o sí, Estem disputant també aquest, aquest poder, no? I ja dic, i, i per mi la reflexió és que això ho hem de començar a fer ja, perquè és que ja ho està fent gent que no té res d'esquerra, de, de, eh? per entendre-m'ho. I, I ara fa poc veig estava un congrés d'autoconsum a Navarra, eh, que se'm va invitar a parlar, d'entre altres coses del punt d'abans, però allí vaig tindre com una hora per explicar-ho. Eh, en la qual va, va explicar un senyor que fa acompanyament de projectes d'autoconsum Uh, que clar, que autoconsum, la gent parla d'autoconsum i pensa que són coses hippies, no? bueno, autoconsum, quatre plaques, no, no, o sigui, projectes d'autoconsum de, de ficar un megawatt en una taulada. Un megawatt és una hectàrea, sí? Un megawatt és una hectàrea, més o menys, amb un secador de pernils de la zona baixa de Navarra. I, i va explicar com aquest 20 exemples d'empreses que ja estan disputant d'alguna manera aquest poder perquè és que tensió que hi ha en el rebut elèctric és insuportable per tothom, sí, per, per les persones però també pel sistema productiu i per tant, Eh, explicava com aquestes empreses han decidit fer aquest pas de l'autoconsum, instal·lant lo màxim que han pogut d'autoconsum a la seva teulada, i explicava la diferència que hi hauria entre pagar el kilovat hora o el megavat hora, quan lo pagaria a preu de mercat, aquella, senava, aquella setmana anava amb una mitjana d'uns 140 euros, 150 euros el megavat hora, i a quant l'estaven pagant aquestes empreses? Doncs una a 20, una a 30, una a 19, una a 15. Dius que no hi ha color. Per, I això... Eh, dóna oxigen amb aquestes, aquestes empreses també. I per tant això acabarà donant oxigen. I ho hem d'entendreho final al final, no només des des'un punt de vista estrictament economicista eh, de quan guanyaré o quan deixaré de pagar, sinó d'intentar garantir uns mínims vitals bàsics amb lo cas, de que anem cap a un escenari de creixement. això ja ho sabem, però que aquest, aquest decreixement se pugués accelerar per la raó que sigui hem d'estar preparats i preparades i tindre com, com les formiguetes no? uns reservoris, podríem dir no? de, de, de cop, jo de saber on podem anar a buscar a menjar de saber on podem eh, de quina manera ens podem produir eh, energia per subsistir també des del punt de vista físic eh, vital, ens eh? podem trobar en escenaris bastant complicats eh, des d'aquest punt de vista i per això ens hem de posar a treballar Eh, ens hem de posar a treballar i bueno, no ho podem fer tampoc com les formigues perquè les formigues ens pensem que treballen totes i hi ha estudis científics que diuen que treballen un 10% sí? i que després n'hi ha un 20% més que de quan quan porten alguna cosa, i el resto on ven tot el dia i no fan res eh? vull dir que això a la societat també ens passa I, i el que hem de ser capaços és d'identificar aquest 10% de persones que treballen que fan coses i intentar animar l'altre 20% que n'hi farem, farem un 30% de gent que pot ser un dia faria coses vinga va, animal que ho faci cada dia i bueno, i anar no convèncer als no? demés però al final, diria allò de les formigues perquè sí que al final la guarden, etcètera però no hem de treballar com elles, ho hem de fer millor Molt bé Doncs molt bé, moltíssimes gràcies a tots tres, obrim un torn de preguntes o de paraula per si algú vol, o vol compartir algun dubte o alguna reflexió amb... que ho pot fer i que el company té un micro que no l'anirà passant. Em sembla que allà, Joan... Escoltàvem aquest debat organitzat pel mitjà crític, pel diari català El Crític, que estava relacionada amb, amb el dossier Emergència, que va publicar el mateix mitjà de comunicació aquest mes de novembre. I amb, amb aquest debat, que ens ha servit per ocupar la segona hora del programa, després d'una de entrevista amb l'Airet Casadevall, de la Fundació Emis, amb qui hem parlat sobre el riu Brugent doncs acabem aquest programa aquest diumenge El proper diumenge 12 de desembre tornarem amb nous continguts espero que em vulgueu acompanyar serem puntuals aquí a Ràdio Les Planes a partir de les 5 de la tarda i ens pots escoltar també per internet a radiolesplanes.com i per recuperar qualsevol programa dels que hem amès, pots anar al podcast l'ecodelabai.org l'ecodelabai.org Res més per avui, gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi, que passeu molt bona setmana. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes.